Tjena, tjena och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Törstande och tröstande tar vi oss an Daniel Craigs andra film. När det har blivit tid för Torka och Toska. Ja, <laughs> väldigt bra titel måste jag säga. Ja, återigen. Ja, väldigt bra. Och då är det ju givetvis Quantum of Solace som är ämnet för dagens exercis i avsnitt 22. Och fyra stycken är vi som poddar och jag är Emil och vilka är ni andra. Ja Otto som vanligt här. Ja från den här sidan sitter Rickard. Och här uppe sitter Emanuel. Ovanpå Rickard. Var sin ringhörna i denna batalj Oj. som nu ska. <laughs> ja så du ska utföra ja. ja det är bra. Nej, men, hur är läget mer sen senast? Det är bra tycker jag. Det har varit lite upp och ner. Eh, av olika anledningar eh, Men eh, Ja, när, när vi sätter oss ner på poddar Så försvinner allt det där på något sätt eh, ja, hur, hur dåligt man än mår Så är det ju alltid trevligt Att sätta sig ner och snacka mer Det blir liksom en, en boost i Både humör och eh, energi liksom. Sen är man helt död i och för sig Men, <laughs> men eh, <laughs> Det blir en boost i energi och Ja man... men det blir som att man tar en Red Bull vodka Och så är man igång liksom, inte för att jag har gjort det bokstavligt Men det känns som en sån kick så att det är, äh, det är, just nu är det väldigt bra tycker jag Men det blir ju lite så Man skärmas bort från allt det andra Det bara försvinner ja, exakt. Det är som att sitta i ett litet inspelnings Det är som ett så här valbås som vissa har När det är val i olika länder Man går in i den och lämnar en lapp Och där står man i fyra timmar och poddar Det är lite en sån, sån känsla jag får <laughs> Ja men det är ju det Man liksom skärmar av verkligheten Och går in i någonting som man verkligen älskar Och bara är där i fyra timmar Det är ju fantastiskt Ja Nej, men jag har haft det faktiskt otroligt bra. Jag känner att jag har ett otroligt flow rent allmänt, Så jag har haft ett par riktigt bra veckor nu här. Och jag har tvingat mig själv att hålla mig borta från bondlitteratur. Jag, jag vill inte ta en paus, men jag har gjort det. Men jag har det jävligt bra, måste jag säga. Så jag är grymt taggad inför den här podden. Vad skönt. Mm, men alltså, jag har det också väldigt, väldigt bra. Jag börjar äntligen få lite julstämning eh, också. Jag har precis innan min podda jag på Skansens julmarknad och bara... Insöp sån här hedlig, gammal julkänsla som känns som man jag är dålig på jul annars. Eller liksom, ja, jag gillar jul men det är, kanske inte alltid går in för det. Men nu i år så känns det som att jag börjar, börjar bygga upp något. Härligt. Det, ja, det är härligt. Det var otroligt lugnt för mig faktiskt. Jag var hemma hos min mor för någon vecka sedan. Och letade igenom letade hennes förråd och kollade i... Bland mina gamla prylar som jag inte får plats med här. Och riktigt är en massa gamla bondprylar jag glömde bort att jag ens äger. Så det var ganska kul. Men Sånt är alltid roligt. Ja, faktiskt. Och så jag, jag tog med mig några av de här gamla svenska serietidningarna tillbaka hem och lite annat som gott. Så det var trevligt. Eh, och på tal om sånt som jag glömmer bort kan vi ju tala om sånt som vi faktiskt kommer ihåg. Nämligen vårt första minne till Quantum of Solace. <laughs> jag har väldigt starka minnen eftersom det var tillsammans med... Någon till här i podden är det väl den första filmen jag såg på bio. Bondfilm alltså. Och jag var ju lite besviken när jag såg den då för att ja, den motsvarade inte mina förväntningar kort och gott. Och betyget jag gav när jag såg den första gången var 8 av tio. Kanske i någon slags förnekelse. För att jag tyckte den var ganska dålig men jag ville inte säga det. Mm. <laughs> och jag vet att Anton Hande var med och kollade och några till. Min, jag tror min bror var med också. Eh, några till som gick. Jag sa att jag gav den 8 av 10 men eh, jag tror Anton gav den 5 av 10 eller någonting vid första titten. Och jag, det, jag minns att jag var väldigt genomgående besviken. Jag tyckte den var ganska ja, ganska dålig. Eh, dock inte sagt vad jag tycker om filmen nu. Det får ni veta sen. Men jag minns i alla fall att filmen var... Ja, Dålig. Och jag minns egentligen hela filmen. Inget specifikt sådär. Eh, jo men. Eh, det här var ju. Ändå kring när Intresset också var på en väldigt. pik för mig. Och, eh, så jag gick ju återigen på. Nattpremiären. På Rigoletto. Eh, dragit med mig tre kompisar. Och då. Jag visste ju som bont fan att det här skulle vara en uppföljare. Eh, liksom Direkt uppföljare. Eh, till Casino Real. Så då gjorde vi ju det smarta valet. Att vi, vi såg tidigare på kvällen, lagade lite käk tillsammans, strack lite champagne, kollade att bokar sin royal För att liksom värma upp och sen åkte vi in till stan. Eh, men eh, jag var också jag var också lite sådär trekänslag. Tekkän? Trekän. Till den här filmen. Det var väldigt så här. Ja, lite du besviken. Men ja, precis. Men jag tyckte ändå de var lite underhållande. Eh, det det minns dock, liksom. Jag minns inte så mycket om själva inspelningen, jag borde ju liksom, jag följde ju inspelningen. Jag minns att jag tyckte att, att trailerna var väldigt väldigt bra och det kan ju mm. också vara en sån anledning varför man blir lite besviken. Om man verkligen verkligen gillar en trailer så kan det skada filmen om den inte håller det exakt samma mått. Liksom. Men övrigt, inte så jättemånga minnen runt omkring faktiskt. Ja, för min del så ja, även för min del så var det här den första Bondfilmen jag såg på bio. Även om jag såg Casino Real på premiärdagen så såg jag den inte som såg på bio. Jag följde produktionen väldigt noga. Jag minns jag blev medlem på MI6 och Commander under den här tiden. totalt totalspammade forumet Casino Real under hela den här produktionstiden. Och jag följde den väldigt nära och hade väldigt höga förhoppningar efter att jag var så... Extremt imponerad av Casino Real. Och eh, jag minns att den här filmen hade 15 års gräns på bio väldigt länge. Och dagen innan så läste jag på, ja, men på Casino Real. då. Att de sänkte den till 11. Så jag minns att jag sprang ner till Bio med min pappa och vi köpte biljetterna. Och sen jag och en kompis gick och kollade på den här. Eh, Biopubliken var extremt responsiv till den här filmen. Alla skrattade, jublar i slut applåderade till och med publiken. Vilket jag inte har varit med om många gånger på bio faktiskt i Sverige. Så jag hade en väldigt positiv bio Och jag var totalt. Jag var helt tagen av filmen när den var slut. Jag var fast helt enkelt. Så jag har väldigt starka minnen och starka associationer till, till den här Bond-filmen. Så ja, det var ett härligt år 2008. Ja, mitt första minne började egentligen innan, innan filmen. Och då var från det forumet som du nämnde, nämligen Casino Royale. För i den tråden som fanns där om Casino Royale så var det någon, det kan ha varit du, Manuel. <laughs> det kan ju också ha varit någon av, av våra lyssnare som, jag kommer inte ihåg vem det var. Det, någon var i alla fall som löpade en bild från produktionen när Mattis blev skjuten. Oh, just det. Eh, och det blev jag inte så glad över. Så sen dess så har jag varit väldigt väldigt försiktig med spoilers inför filmer. Inför nya bombfilmer. För det är... nej, det, Jag fick nästan en chock när jag såg det. Jag måste flytta in och säga att det var inte jag. För jag minns att jag blev lika chockad. Oh, Okej. Okay. Då var det någon av våra någon som kanske lyssnar. <här> Tack till Så <här> Känner ni känner <jag> träffade? Nej. <här> <här> nej men annars så såg jag den. Med min far och min syster. Vet jag var med också. Och, jag minns bara att... Det kändes jättekonstigt. För att med allt vad ett casinoreal var så var den här absolut inte där och det var väl lite det jag hade förväntat mig jag hade förväntat mig att de skulle fortsätta lite på det här spåret och så blev det någonting helt annat och jag satt mest bara och var och inför vad jag såg och det där ledde också till att jag eh, dagarna efter så jag ville liksom inte prata om jag undvek allting som hade med bond gör jag gick inte in på forumet och läste om vad andra tyckte för 5-6 dagar efter när jag kände att nej nu, nu måste jag ta mig fan ta tjuren i hornen och liksom skriva ner lite Eh, och det var väl egentligen först när Skyfall kom som jag själv började liksom förstå lite vart jag hade den här filmen för jag den här filmen tog väldigt lång tid för mig att landa, vad jag tyckte om den om den var bra, om den var dålig eh, om den nu var dålig var det bara för att kanske Casino Royale var något helt annat att den kanske är bättre än vad jag tycker alltså var, allt det där, jag hade jättesvårt att veta om jag egentligen gillade den eller inte eh, och därför ska det bli väldigt kul att snacka om den idag eh, i och med att det var länge sedan man snackade om den och nu vet man lite mer vad man tycker om den. Eller jag vet i alla fall. Ja, vad är din första Bondfilm på bio, ja Jajamän. Yes. Mm, det är väldigt intressant, för så känner jag har jag känt med i alla fall de senaste tre kanske ett fler Bondfilm, fyra till och med just det att liksom, jag landar aldrig mina ås åsikter riktigt om en film förrän nästa film har kommit. För då är det det är inte först nästa film har kommit som den filmen innan inte längre är den nya Bond-filmen, utan då är det en Bond-film i serien. Liksom. Det har varit så varje gång. Ja, eh, nej men Samtidigt tyckte jag att det var extra påtagligt då, för då var det ju eh, Daniel Craig hade bara gjort två filmer och de var så extremt annorlunda. Och sen mm. kom Skyfall och då blev det, man fick lite mer urval och kunna sätta filmen i ett perspektiv på ett helt annat sätt. Ja, oh, eh, um... För Skyfall gick betydligt snabbare och samma sak med Spectre, men Quantum of Solace stod väldigt lång tid. Okay. Mm. Eh, nog snackat om det. Och nu vill jag höra lite bakgrund. Nu kör vi. Efter en hetsig biljakt som öppnar filmen i Italien, får vi se att filmen tar vid direkt efter händelserna från den förra filmen Casino Royale. Efter ett misslyckat förhör möter personen Mr. White, Följer Bond upp spåren efter en mystisk organisation som har en del i Wesperlunds svärt och Le Chiffres terrorfinansiering. Bonds uppdrag tar honom till Haiti, Österrike, Bolivia och slutligen Ryssland för att få svar på sina obesvarade frågor och samtidigt bekämpa den skuggera organisationen Quantum. Och filmens produktion, det första vi hör om Bond 22 som den kallades, var den 14 oktober 2005 på presskonferensen där Daniel Craig annonseras som James Bond. Där berättar Michael Wilson att Purvis Away jobbar på manus till nästa film att Purpose Away de lyfte idén med tidigt under manusprocessen till Casino Real att det här är en berättelse som kan kräva två filmer att berätta och att det Bond upplever i den filmen är för komplext att lämna som där. Så de la fram idén till producenterna om att den uppföljade skulle kunna vara nödvändig. Och en diskussion om olika idéer vart manus skulle kunna gå fördes mellan duon och producenten under tiden Casino Reale spärdes in. Så Eon tillsammans med MGM och Sony satt ett preliminärt datum till november 2007 för premiären av den nästkommande filmen. Den brittiska dramaregissören Roger Mitchell hade länge varit på producenternas radar och hade redan 2004 fått frågan att regissera Casino real, Då tackade han nej, då det inte var helt rätt i tiden. Men Barbara Broccoli erbjöd honom istället i januari 2006 att istället regissera uppföljaren. Mitchell besökte inspelningen och höll diskussioner med Martin Campbell om Bond och den nya världen han befann sig i och hur en uppföljare skulle kunna vara rent tematiskt och visuellt. Och under 2006... Så jobbade Purvis och Wade på ett första utkast som skulle ta vidare till alls slutade. De höll diskussioner med Mitchen om vart han ville ta historien. Och det utkastet som senare blev ett fullt manus under 2007. Var en uppföljare som börjar med en biljakt. Och Bond skulle på uppdrag av M släppa Mr. White fri och följa efter någon. Där Mr. White sen tas till Siena för att kolla på Pallion där han sen blev mördad. Bond skulle efter det följa efter mördaren på husdaken och sen döda han mördaren. Efter det skulle Bond följa upp spåren som leder till en organisation som kallar sig för Quantum som håller ett möte på OPEX högkvarter i Wien. Bond skulle infiltrera organisationen och komma i kontakt med firmen Skurk, den skuggiga affärsmannen Dante som jobbade nära med Vespers pojkvän Josef Kabira. Och där Bond skulle även ta på sig rollen som nyrkesmördare och skickas till Libyen för att mörda en kvinna som smugglar antik antikviteter. Manuset skulle involvera flashback med Vesper, en fullt motiverad Bond och en central scen där Bond torterar Josef Kavira. Filmens klimat skulle vara på den flytande okan i Bregenz. Felix Leiter och Mathis skulle båda återkomma i lite större roller och filmens motivator skulle vara Vespers svek och bondsökande efter sanning och även rättvisa. Men Roger Mitchell han var inte helt nöjd med hur manuset utvecklades så Jobbade parallellt på ett eget manusutkast tillsammans med den amerikanska författaren Ted Griffin På ett manus som skulle vara mindre även uppföljare och mer även en teknologisk thriller um, Roger Mitchell, han var ju inte bekväm med det hela Han tyckte det var lite för komplext och det var lite för mycket action för hans smak Så han kände att han ville lämna projektet då det fortfarande fanns tid och, eh, han lämnade eh, han lämnade filmen någon gång i slutet på 2006 så att de sköt upp produktionen och sköt upp även inspelningen. Eh, premiären först i maj 2008 och sen till oktober 2008. Så under våren 2007 letade Eon och son efter en ny regissör. Son föreslog Tony Scott, Alex Proyas och Jonathan Mostow, erkända regissörer som har gjort många så kallade Dussin filmer. Eon var däremot intresserad av den svenska regissören Mord Forster Som är mest känd för sina hyllade och prisbelönta filmer Monsters Ball, Finding Neverland och Stranger Than Fiction Han eh, var den första regissören som inte var britt eh, eller tillhörde det i övrigt det brittiska samhället Forster hade tidigare jobbat med Sony och eh, Eon ansåg att han kunde finna den emotionella kärnan som var viktig till Bond 22 eh, Och samtidigt kom han med nya och intressanta synpunkter i juni 2007 såg Mark Forster officiellt på för att regissera filmen. Han var inte jättenöjd heller med Purvis och Wade's manus med en helhet. Utan han valde istället att plocka in Paul Haggis och arbeta vidare på manuset. Och de utkasten som Haggis jobbade på. De byggde i mångt mycket vidare på Purvis och Wade's idéer. Och även strukturen. Men samtidigt ville han lägga mer fokus på Sydamerika. Internationell politik och organisationen som... Som ligger bakom händelserna i Casino Reall. Haggis fokuserade väldigt mycket på att fortsätta uppdatera Bonn tillsammans med Forster. Samtidigt som de ville ha hans resa i centrum. Haggis la väl fram ett lite kontroversiellt förslag till hur filmen skulle sluta. Och det var att Bonn skulle få reda på av skurken att Vesper hade ett barn. Och det var ett barn som han sen skulle leta upp och lämna på ett kloster i Albanien. Ett barnhem. Filmen skulle då sluta med att Bond träffar M utanför det här barnhemmet och de pratar om att han har hittat sitt Quantum of Solace. Producenten avfärdade den idén helt och hållet med motiveringen att eftersom att Bond själv var föräldralöst skulle han aldrig lämna ifrån sitt barn på det viset. Så här Haggis jobbade vidare. 1 november 2007 så gick hela Writers Guild of America, alltså facket då kan man säga, för manusuppfattare i USA ut i total strejk vilket drabbade produktionen. Haggis han lämnade in två stycken utkast av sitt manus som han kallade för Sleep of the Dead innan han lämnade produktionen. Då var manuset enligt honom själv och enligt Sony och enligt Eon några poleringar från att vara klar. Forster menade att på grund av att de hade ett, ja, ett, nästan ett färdigt manus. Så han blev han tvinnade istället att arbeta mer visuellt och använda foto, kulisser och platser mer som meningsfull objekt. Han tog in sina samarbetspartners och tillika vänner, filmfotografen Roberto Schaeffer, scenografen Dennis Gassner, klipparen Matt Chesea och Second Unit-regissören Dan Bradley för att bringa visionen till liv. Och under vintern 2007-2008 jobbade Forster på manuset tillsammans med Daniel Craig och Michael Wilson för att hamra ut de sista detaljerna. Under den här tiden så rolltillsattes även skådespelarna. Den prisbelönta franska skådespelaren Matthew Malrick knep rollen som styrken Dominic Green. Den ukrainska skådespelerskan Olga Turilenko fick rollen som Camille. Och den brittiska skådespelerskan Gemma Archerton tog rollen som Strawberry Fields. I övrigt återvände många skådespelare från Casino Real. Inspelningen startade officiellt den 3 januari 2008 med scenerna med Emma Tanner utanför Barbican Center i London. Men redan sommaren 2006 hade Pervis Away tillsammans med Roger Mitchell besökt scena för att hitta på paljon, Så att just i 2007 så spelade de in de första scenerna till filmen och det är då de, de större klippen då från, från Pallion då i Siena. Daniel Craig beskrev inspelningen av Casino Real som en uh, A Walk in the Park jämförelse med Grant Mosolles. Michael Wilson sa att det skulle ha dubbelt så mycket action i den här filmen. och Mark Forster sa att filmen skulle vara snabb som ett pistolskott och att den match skulle vara två timmar lång. Och uh, Under den här tiden då så byggdes 14 olika kulister på Pinewood för att hushålla filmens många och komplexa scener. Tre av filmens nästan sex månader långa inspelningsschema skulle vara runt om i världen. I Panama, i Mexiko, i Chile, i Italien, i Österrike och i England. Aldrig tidigare har en Bondfilm spelats in på så många platser eller varit så länge utomlands. Det skulle leda till att det här blev den dyraste Bondfilmen. I alla fall ett tag. Det blev sedan dyrare. En film som vi kommer att prata om lite senare. Den 24 januari annonseras titeln på filmen Quantum of Solace från en av Ian Flemmings noveller. Och senare under våren 2008 befann sig teamet i Sydamerika, Österrike och England tillsammans med de andra teamen befann sig på andra ställen runt om i världen. De strotade planer på att spela in runt Machu Picchu och istället använde de sig för att bestämma sig för att de använde mer av Chile och Panama under inspelningarna. Runt Karada spelades uppning in. I inspelningen så total förstördes fyra Astons, där bland annat två stund före det skadades Ort. Och under inspelningen för Trade även sy sex i ansiktet efter att bli sparkad ansiktet. Och han blev av med en fingertopp och slog även sin ena arm och led så pass att det krävdes operation. Och under hela inspelningstiden så jobbade Forstet tätt tillsammans med den okrediterade manusförfattaren Joshua Zettmer. För att hamra ut en struktur och skapa trovärdig dialog. Och efter att de återvände från Österrike i slutet av april så spelade de in det sista i Pinewood. Den 30 juni så var de färdiga. Då var de faktiskt före schema. De blev klar på den 103:e dagen av de 109 de hade schemalagt för inspelning. Och post-production-processen var väldigt komprimerad. De hade 12 veckor på sig att klippa, ljudsätta, färgsätta, musiklägga och sätta in alla 900 olika effekter i filmen. Ett schema som Forster beskrevs som smått omänskligt eftersom man var van med minst den dubbla tiden. och. En film som till exempel The Dark Knight som kom 2008 hade nästan ett år på sig att bli färdigställd. Så det fanns helt enkelt inte tid för misstag. Alla var tvungna att ge 100% från dag nummer ett. Ehm, filmen hade visserligen många problem under, under inspelning och sådär. Men efter premiären i England så hade den en dit den största uppnivssäljen för en Bondfilm. Den drog in 586 miljoner dollar. Något mindre än sin föregångare men fortfarande en väldigt stor summa pengar. Filmen blev väl inte heller lika väl mottagen som sin föregångare. Det skulle visa sig att den blir en, eller blev en riktig vattendelare. Många älskade den och många avskydde den. Men det visade sig dock ändå att Eon hade återfört Bond i nutiden och visat att Bond fortfarande är viktig i populärkulturen då serien fortfarande skapade sånt intresse och sån diskussion. Så Eon, MGM och Sony såg att de hade en viktig fanbärare i Daniel Craig och Eons rolltolkning. För även om inspelningen hade varit problematisk var alla intresserade av att utforska den värld de hade suttit upp. Men andra problem gömde sig såklart bakom hörnet. För... Även om Bond var större och mer global än på länge så finns det problem som inte ens han kan bese det. För 2009 var nämligen det året då det anrika lejonet slutade att ryta. Nästan för gott. Och eh, jag, jag har gjort en hel del research om den här inspelningen. Det är det som har varit, kanske inte ett specialintresse men det har varit en del jag kollat på en del. Och när det gäller just manuset. Så tror jag inte att det var i så dåligt skick som de gärna har velat prata om att det har varit För som jag nämnde, de hade ett manus klart Men var det så att de bara, Det var istället för att säga att vi var inte nöjda med manuset Så är det enklare att säga att det var inte klart Precis, för att just det där med Daniel Craig, han sa att han jobbade på manuset Och han skrev dialog och sådär Det har jag väldigt svårt att tro på För att det var saker han sa, började prata om i samband med att Stryfall kom till och då är det ju lätt att höja den nya filmen om man slänger lite skit på den tidigare filmen. Så att jag tror att manuset var nästan inte klart. Båda av Hagis och av Burris och Wade. Men att de ville vintla lite åt att det var mer ofärdigt än vad det kanske var. Eh, visst, jag tror nog att de polerade dialog och sådär. Men definitivt inte den utsträckningen som de har sagt i efterhand att de gjorde. Nej, jag tycker också att den här produktionen är väldigt fascinerande. Av någon anledning. För att det känns som att det som att det finns så mycket. Det så mycket liksom, så mycket som hände innan så många olika manusidéer. Så mycket potential i filmen som, som man undrar vad liksom. Ja, väl, vad hände egentligen? Um, det är ju första gången sen. Det var det sott en aff som det kommer en film bara två år efter den förra. Så Det är första gången på ja, nio år. Um, så att, jag vet inte, de, som sagt, de hade ju tänkt att släppa den 2007. Och hur, hur hade det blivit då? Mig? Det är ju ett, det hade varit coolt att för första gången på 40 år ha fått ett, ett år mellan två filmer. Ja, verkligen. Det märks kanske, om man tänker efter i vissa scener, vart Hedges hand polerar upp sitt manus i vissa dialogscener. Och så märks det kanske på vissa andra vart han inte handgörade. Men jag tror nog på han när han säger att han var en eller två poleringar från att ha ett färdigt manus. Han sa att det han egentligen inte han med Det att sammanlänka alla platser De han besöker Och det var det han höll på att jobba på när han gick ut i strejk Nej, men det kan ju mycket väl vara så Att man hade ett nästan tillfärdigt manus Men att Mark Forster ville Göra ganska Ändå ganska ingående ändringar i det Ja, hans stil Är mycket att jobba lite spontant och så, så jag tror han ändrar under inspelningen. Hans vision från första början Det sa han redan när han kom på jobbet 2007 att min idé är att göra det här en kort film där det ska gå snabbt. Och jag tror han förde igenom den idén helt och hållet. Det är hans idé. Och vara politisk. Ja, mm. och det är just mm. jätteduktigt på att vara. Väldigt ja. intressant, i vilket fall tycker jag. Ja. Har vi något eh, mer att säga om bakgrunden? Nej, det är väl egentligen när titeln kom så har jag ett starkt, det är väl egentligen ett första minne också att eh, ingen visste vad det betyder egentligen. Det var ett väldigt tjafs som vad betyder mm. den egentligen. Alltså ja. sen fick man ju reda på det ganska snabbt, men det var ju så här: Quantum of Solace, det är inte som, är inte som The World is Not Enough till exempel, man, man fattar direkt vad det handlar om liksom. Utan Quantum of Solace, det är liksom två ord som man inte fattar och sen off liksom Så att, det, ja det var, det var lite snack om det, minns mm. jag Det är ingen jättebra titel ur marknadsföringssyfte, kan man säga Nej, men som uh, Fleming-fan uh, så blev jag ju väldigt glad ändå Mm. Ja. ja, det förstår jag. Mm. Det har man koll, men för just för, för, som du sa Emil, med marknadsföring för gemene man, då tänker ju folk, ja det här är ju en film som, ja, den är inte så sugen på eftersom den inte heter typ Fire och Death och massa mm. skit. <laughs> Nej men lite så, för mainstream-publiken. Nej men jag tror att gör man undersökningar på det, om man ska försöka koppla titlar till Bond så tror jag att om jättemånga skulle få titeln Quantum of Solace framför sig tror jag att det är jättefå som skulle kunna efter det, plocka är en bond mm. ja. Thunderball mm. är ju liksom straight, straight up. Liksom. Det, är, ja. det är enkelt att ta. Ja, det är ju Men... det är en ovanlig titel på en, en stor film överlag. Liksom. Ja, ja, jag är glad verkligen. att de inte valde Haggis föreslagna titel Sleep of the Dead för det är en riktigt titel. <laughs> ja, det är det ju faktiskt. Jag minns, jag minns också en, en parodilåt som kom på Youtube där, där en snubbe sjunger om, om Quantum of Solace. En, det finns nog Quantum of Solace Rejected Team Så kan man hitta den Han sjunger att, vad heter filmen egentligen? Something of Boris eller Quantum of Qualis Och han sjunger massa olika <laughs> föreslagna titlar Så att, den kan ni kolla upp om ni vill Det är ett gott skratt Men eh, Rickard blir glad och det kan han eh, börja Tycker jag att han ska prata mer om eh, När han tar Eventuella förlagor Ja, en glad Rickard en bra Rickard Då kör vi Ja, Quantum Solace är ju då återigen en Bondfilm där man plockade en titel utan att använda sig av det litterära materialet bakom titeln. Och jag är personligen ganska förvånad att man inte har försökt plocka in liksom, novellens betydelse eller ändå liksom, andemening i filmen. Eller ens någon dialog. Sådär. Men i alla fall i Quantum Solace så är Bond på Bahamas efter att ha slutfört ett uppdrag- involverandes de kubanska rebellerna- med Castro i spetsen. Och när det då är klart så- är Bond inbjuden till en middagsbjudning- hos guvernören. Som mot slutet av kvällen- när Bond och guvernören är ensamma kvar- så berättar då guvernören- en historia för Bond. Och den här historien kretsar kring- ett par, Philip och Rhoda Masters- och deras- giftermål och deras- ja relationsförfall kan man väl säga eh, Rhoda flyttar med eh, denna Philip till Bahamas och ja, giftermålet blir från start väldigt blekt väldigt tråkigt och det slutar med att Rhoda har då en affär med en ung man på ön och det hela slutar sedan i en bitter fade. de emellan som blir en skilsmässa och en väldigt elak hämnd mot Philip mot Philip, av Philip mot sin otrogna fru och mot slutet så har Philip blivit en kall, väldigt känslolös människa efter sina erfarenheter medans frun Rhoda har ändå gift om sig och det här när det här så då berättar Gunnar om sin teori som han kallar för The Law of the Quantum of Solace och det där är ju Svåra översatt. Jag vet inte. Lagen om mängden av tröst. Är väl det närmast man kommer. Och det låter ju lite märkligt. så där. Men det ska på något sätt i alla fall. Symbolisera att. Så länge det finns en viss. Mängd av tröst. En mängd av kärlek kvar i förhållandet. Så kommer ett förhållande att överleva. Men när den kvantiteten står på noll. Då är en relation slut. Ehm. Och när då det inte finns någonting kvar i förhållandet som gör att man bryr sig om varandra på något enda litet sätt. Då, ja, då är det som sagt, då är relationen död helt enkelt. Och eh, som ni hör så, så är ju det här en väldigt udda Bonnovell. Det är väl nästan den som sticker ut mest av Flemings verk. Eh, Bond är ju bara den här åhöraren och nästan det största av boken är den guvernörens berättelse. Och det eh, säger ju så, Emanuel, att eh, Quantum som or organisation fanns i manuset innan titeln var satt. Ja, det var ju med i, från Robert. Från Pervis och Wades, första manuset. Ja. precis. Eh, och då tyckte man väl till slut att varför inte bara plocka den här titeln? Eh, den kan ju funka och så kan vi en, Låter den också på något sätt symbolisera Bond och Vespers relation och hur Bond har kommit över henne och sådär. Ehm, men just, det är väl det som är problemet för mig. Jag tycker det är jättekul som flämfärna att de har tagit titeln. Men då måste man ju också ta någonting av novellens, som jag sa, andemening eller dialog. En ehm, lite dialog hade kunnat smugits in, ehm, till exempel vid Maffis och Bonds samtal där vi i villa i Italien det hade ju funkat perfekt om Mathis hade på något sätt berättat en version av den här guvernörens historia, ganska kortfattat som skulle få Bond att reflektera över sin relation med Vesper och vad som hände, sådär men det har man ju inte valt att göra utan man har, det är ju en efterhandskonstruktion man har slagit på den här titeln på filmen När man istället har gjort är att man då har plockat en av Bonds repliker från boken Casino Royale och gett den till Matis istället. I den här filmen. Um, för Matis säger ju till Bond. But I guess when one's young it seems very easy to distinguish between right and wrong. But as one gets older it becomes more difficult. Och det säger ju Bond till Matis i sjukhusängen Mot slutet av Casino Royale. Uh, och det har man då tagit och lagt till Mattis istället så det är i alla fall på så sätt också får ju den här en ännu tydligare koppling till inte bara filmen Casino Royale utan också boken Casino Royale. Um, själva Kondon um, novellen har sin bakgrund i en berättelse som Fleming själv faktiskt fick berättad till sig av sin granne och älskare på Jamaica Blanche Blackwell och novellen är också en medveten hommage till författaren Somerset Moham som Fleming beundrade väldigt djupt. Um, och det sägs också att den här novellen Quantum of um, var inspirerad av Mohams egna novell His Excellency. Som um, ingick i en samling av löst sammankopplade noveller uh, som hette Ascenden or the British Agent. Uh, vilket är ganska intressant, jag har jag har faktiskt beställt den här boken men jag hann inte få den, vilket är väldigt, väldigt tråkigt för jag hade velat veta lite mer uh, men den här novellsamlingen är i alla fall inspirerad av uh, Somerset Mohams egna erfarenheter under första världskriget för då tjänstgjorde han själv som agent i Ryssland uh, en kort tid uh, så att inte nog med att den här hisxen är His Excellency novellen. Ska ha inspirerat Quantum of Så ska även hela det här novellsamlingen. Ha varit en liten inspiration. För Flemming. När han började skriva Casino Real. Så jag är väldigt sugen på att få läsa den. Och se hur det kan vara. Den är ju skriven på 20-talet någon gång. Om jag inte minns fel. Så det kanske jag kan få möjlighet att ta upp. I någon senare specialpodd. Ehm. Novellen sen publiceras i alla fall först i Modern Women's Magazine 1959 innan den sen då ges ut i novellsamlingen For Your Eyes Only. Um, och då stänger vi igen den novellsamlingen. Då har vi läst de fem som finns där. Um, och jag tänkte om, man, ja, om ni vill så kan ni gärna få säga vad ni, vad ni har för tankar kring den som helhet um, och även som den är, den där korta udda. Um, vem är sugen att uh, prata lite? Emil kanske? Uh, ja, jag kan väl inleda lite om novellen i alla fall. Uh, för att, precis som du säger så är den ju väldigt... Uh, det är ju inte en riktig bonnovell på det här sättet. Uh, och därför blir det ju också svårt att kanske recensera den och betygsätta den på samma sätt som Eh, romanen då, det ju med att bli, med att inte riktigt handlar om Bond på det här sättet. Eh, och sen kan man väl också jag tycker väl kanske att man kan ifrågasätta lite den moralen som Ian Fleming faktiskt försöker ge oss här. Eh, jag är inte helt säker på att det är speciellt eh, bra moralkakor vi får. Eh, men med det sagt så får jag väl ändå säga att när jag börjar läsa den här så blir jag jag blir väldigt intresserad av att veta ödet på de här ...av de här två personerna. Jag vill bara fortsätta... ...fortsätta att läsa och veta hur det går. Eh, och det är blir i alla fall någonting... ...från den här novellen. Eh, att den, eh, den... ...nu är det ju väldigt kort också... ...i min novellsamling är den på 25 sidor... ...så man kan ju liksom... ...läsa den nästan i en reklampaus. Eh, men det, den är väldigt lätt att ta sig igenom... ...för jag, verkligen, jag är verkligen fäst... ...under de 25 sidorna. Eh, men med bakgrund utav... ...utav att... Eh, att den kanske inte är, att det inte är så mycket bond ut, av det och att man kanske kan ifrågasätta det, eh, det moraliska i den och också att den är väldigt rasistisk eh, så får de väl en tre av mig. Eh, ja, det är, väl, det är väl det jag vill säga om novellen. Eh, jag har inte tänkt så mycket om novellsamlingen i sin helhet så Emanuel kan väl kanske snacka lite kvartum av Solis först. Ja, alltså jag tycker den är väldigt bra. Bra för att jag är alltid, alltid som förvånad När jag läser den här att den är så pass gripande Den har ju ingenting med bond att göra Som så va? men att Det visar den att Fleming har en väldigt specifik skrivstil Som ändå passar till mer än bara Hans typ av berättelser Som man är känd för Det hade varit intressant att läsa andra typer av berättelser Om han hade, le hade levt längre ehm, Och jag tycker det är en gripande berättelse När vi sedan får veta vad som händer med Philip Masters när han hämnas på sin fru och så, där, så är det på riktigt, ja det är, det är gripande. Och som jag även säger, den är väldigt kort så man kan läsa igenom den väldigt snabbt. Och det gör att det är ett väldigt bra flyt till det. Det känns som man lär känna alla personer. Och det slutar ju med egentligen att Bond, han kanske inte lär sig någonting som så. Han får inte en läxa men att han, han får sin tankeställare just när han går ifrån guvernörens hus. Han tänker att han ska åka tillbaka till London, han har precis varit med att... I, Hög politisk intrig och sen har han fått reda på Den intima berättelsen så är det som att han Han får en uppenbarelse om ett liv Han aldrig haft och ett liv han aldrig kommer ha heller Och att det finns även Intressanta saker som händer under ytan Och det är just det där som De där små bitarna Där vi får komma in lite bond under Under huden på något sätt ändå Som jag tycker är intressant Sen ja, Tycker jag ändå att de har lyft lite av andemeningen Från uttrycket Quantum of Souls In i filmen för att Bond och med Vespers svek Så jag ser ju han henne som Han ser ju inte henne som en människa längre Utan han Han har ju inte som är Vesper längre Och han lär sig att få det Under filmens gång Så de har väl tagit lite av tankegången som Fleming har i berättelsen Inte helt fullt ut som har väl väft in det Någorlunda Sen känns det som att de hade kunnat klämt in Den här dialogen eller berättelsen någonstans i filmen Men eh, som novellen står sig som den är just nu Så får den nog ändå 4 av 5. För att jag tycker den är en av de bättre novellerna Och jag kan lätt plocka upp den och läsa den Om jag vill läsa något bondliknande Men inte nödvändigtvis just om bond Så det är en, en, stark, en stark fyra Sen som helhet så är det lite svårt att bedöma För berättelserna i samlingen är så väldigt spridda så det vågar jag inte sätta att betyd Men det är helt klart underhållande berättelser Och alla de här novellerna Är välskrivna Och jag tycker på många sätt att hans berättelser Gör sig väldigt bra i ett kort format Då vi har ett väldigt tydligt början Väldigt tydlig mitten och väldigt tydligt slut Och vi får, vi får allt vi förväntar oss I en bondberättelse Men väldigt komprimerat Det känns som att Fleming hade roligt När han skrev de här berättelserna Och det, det tror jag nog också han hade Och ja hade han levt längre så hade jag gärna velat sett att han hade gett ut några fler Novellsamlingar Så ja, det är väl den, den starkare Av de två Nej, men Jo, men jag håller väl med om det att Alla berättelser är ju Novellerna är ju väldigt underhållande att läsa Och speciellt i och med att vissa av dem är så korta Så krävs det inte mycket att läsa dem Att, att läsa dem Host, och Host Men Om jag ska ta Jättesvårt att betygsätta det som helhet, men eh, om man ska ta av de som är med om, så tycker väl jag att det blandar lite av det bästa och utav det sämsta. Eh, Forryss går i med den, och den är ju nog den bästa, tycker jag. Och samtidigt så har de ju kanske de två sämsta novellerna, tycker jag, i From A View to a Kill och eh, For Your Eyes Only Men som sagt, alla noveller är väldigt läsvärda och eh, jättesvårt att betygsätta det som helhet, men. Allt, allting är värt att läsa Tycker jag Jag är ju väldigt förtjust i hela samlingen Som den är Jag tycker att det Den är betydligt bättre än Octopus samlingen För jag tycker allting i den här är lite, lite bättre Helt enkelt Faktiskt Den har ju de två Ända novellerna som jag har gett Fem år, jag gav ju fem år både till Rizzigo Och Hildebrand Rarity Båda som jag tycker är bara jättebra läsning. Verkligen. som är bond, bond på bästa sätt. I komprimerat format. Och även de andra. Gillar jag. Väldigt mycket. Så att jag har liksom ingen. Jag, jag, jag kan. Utan problem säga att den här. Hamnar liksom långt upp. Bland böckerna också. Jag tycker den slåss ganska väl. Med de bättre. Fullängdsromanerna. Ehm. Så det, visst, det visste en, ja, en stark 4, ish något sånt där. Jag har inte heller funderat riktigt så där Något betyg som helhet. Men det är, det är en, en stark bok eh, som den är. Eh, Quantum of Soles är väl kanske den svagare. Eller det, det är ju som ni säger, ni har sagt väldigt mycket bra. Jag, jag håller mig med, med Manuel väldigt mycket om att jag tycker den mot slutet är väldigt gripande. Jag blir väldigt fascinerad över berättelsen. Samtidigt som jag är i början av novellen så blir jag alltid lite konfunderad. Den är lite seg, jag fattar inte vart den är på väg riktigt. Och Jag har ju bara läst den, jag tror bara jag har läst den här novellen två gånger faktiskt. och andra gången nu i veckan. Och den är bra men det är ju inte en bondnovell och då är också betyg svårt- Sådär. Så att, um, jag, jag, kom, ja, jag kommer nog att sätta en två av 5 på den här. Och det är inte för att jag inte tycker att den är bra. Utan det är för att... Jag vet inte. Jag, den är aldrig vad det jag förväntar mig. Även om jag mot slut tycker att den är väldigt bra och väldigt gripande. Um, så kanske den inte riktigt ger mig det som jag vill ha för stunden. Um, jag gillar ändå att Flemming experimenterar. Både med den här. Han experimenterar med... Spy mig och Me och sådär. Jag tycker det är kul. Det är roligt att, det att han har fått in det utrymmet i sitt eget skrivande. Att hitta lite andra vinklingar. Eh, så att den 2-5 betyder absolut inte att det är en eh, dålig novell. Bara att den kanske är för stunden lite underväldigande eh, i förhållande till vad man förväntar sig. Och med det så kanske vi stänger igen avsnittet för nu. Om ingen har har något att tillägga? Nej. Då ses vi nästa gång. Nej, <laughs> eh, Vi slår igen boken. Och sen så tar vi oss och på filmen istället. Yes! Ja. Eh, och vi inleder ju som vanligt med en men... Vi måste ju ändå beröra det innan. Avsaknaden av en gun Vad fan? Herregud vad det bojlade i mitt blod när jag fick reda på. Och sen efteråt varje gång när den, när den inte är med då, i början. Så blev det ännu värre för varje film egentligen som kom. Nu var det ju inte så många filmer som det blev. Men det var jobbigt kan jag säga. Det, det är ju skitsak för många men för mig är det viktigt. Men problemet är som som när man sitter i biografen och ser filmer för första gången. Ja. Om man ser att gunn inte är det så, så tar det... Nästan tio minuter, en kvart, för, för filmen att jobba upp någon sorts goodwill igen efter det Exakt. seket. Exakt. Eh, och för mig så... Ja, det, egentligen så gjorde den inte det, för det var en sån chock för mig. Jag visste inte att det skulle vara Gun Barrel i början. Jag hade ju lite på känn eftersom den inte var i början i Casino Royale. Men man var ju lite oförberedd ändå, det var jag. Eh, och sen... Jag köper att den är i slutet på Casino Royale, där har jag inga problem med det. Men här är det ändå... Ja, Bond har liksom blivit... Eh, Bond i slutet av den och då var Gun Baron i slutet Och nu är det ju liksom Nu ska Gun Baron vara i början tycker jag Så jag, jag gillar inte här Jag håller med Otto och där. Alltså Jag tycker att om Jag köper helt att de vill göra annorlunda I Casino Real där vill de göra någonting Speciellt men Här det Det finns ingen anledning till det överhuvudtaget Det är så jävla onödigt det är ju för att det blir en snyggare början, det kan jag köpa Men det är ju ändå en bondfilm. Då gör de om inredningen, tar de inte bort Gun Barrel Nej, exakt, exakt. De, de, tar som... de börjar ju fel ändå då ja, Det finns ju två saker som man inte tar bort i filmvärlden Det är Star Wars-öppningstexten och Gun Barrel i en bondfilm Det är liksom de två grejerna som skulle ta ur med i filmen Ja, exakt Men i just att den öppnar med rullande text Och att bondfilmen öppnar med Gun Barrel För i Casino Royale, då får man ju se hans två första mord Och då är Gun Barrel i slutet av det andra mordet och här är det ju bara en fortsättning på, på den filmen och då ska ju Ganbären vara i början. Det är lite det som är tanken. Så har, så har jag tolkat. Så, tolkat i alla fall och det tycker jag är fel här. Då sätter vi nog temat för den här podden för att jag tycker helt tvärtom. Okay. Jag, här i Kranosåles förstår jag helt meningen med varför, varför Ganbären är på slutet. Det är liksom han, har, han är klar med sitt character art som började i Casino Real. Och då slutar det men då kommer efterhärten när vi har Gamber Pang, han är klar. I Skyfall är det ett större svek för där finns det ingen direkt mening. Här däremot så öppnas det, vi har en uppföljare, vi kommer igång det förra filmen slutare Då känns det ändå rimligt och sen får vi ett så galet, snyggt öppningsshot alltså. Uff, det är bra. Det kan jag hålla med om. Då kan jag säga det på en gång att jag ser ju egentligen hans karaktärsbyggnad klar vid slutet på och ser Exakt, ja, mm. ja, nej, men jag inte år Jag har ju, då kan vi ju eh, Jag har, ju, jag har ju faktiskt Nu är jag på Emanuels sida Nu tycker jag att det funkar När jag när jag smält när jag sm, liksom, hade smält det Efter första biovisningen Så nu står jag på Emanuels sida Nu tycker jag att det funkar, jag <laughs> förstår det Med hela -arken, att den arken Det är inte först den här filmen, det är klart liksom. Jag, kan, att, ju säga, jag men... kan ju säga så att jag tycker, det, jag tycker i Som du sa Emanuel att I Skyfall är det ju ett större svek Det håller jag med om men det gör inte det här till ett, till, till ett mindre dåligt, uh, mindre dåligt öppnings, öppnings, uh, shot, liksom För det ska vara en Beryl i början när Bond är Bond. Vilket jag tycker han är, som Emil. Att karaktärsarket är ju slut i CR. Jag hade, med, jag hade hållit med Emanuel och Rickard om det hade varit någon... Uh, om, om, det, om karaktärsarket hade fortsatt på ett bättre sätt, tydligare sätt jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig här för jag, jag, jag, vet inte, jag har svårt att sätta finger på det men jag ser, som jag sa, jag ser det som klart vid Casino Royale, jag tycker det inte finns någon anledning till att fortsätta i Quantum of Solace eh, och jag kan säga det på en gång jag tycker inte att Bond behöver utvecklas överhuvudtaget i Quantum of Solace så då kan vi sätta punkt för det och mm. gå vidare till det som faktiskt är Pre-Titan En biljakt Väldigt snyggt öppningshot, ska jag säga. Oavsett Gun Barrel eller inte. Så är det ett väldigt snyggt öppningshot. Man mm -hmm. får ju ta det för vad det är liksom. Ehm, gun eller, eller ej. Jag har, börjat, jag, har börjat, jag har börjat köpa mer klippningen i, i den här scenen speciellt. Ehm, inte att jag köper den, men jag har köpt den mer. Nej, men det, det är ju så, det tog ju ganska många tittningar. För, för, för mig i alla fall att vänja mig vid den här stilen som de har valt att fattar vad som händer framförallt. Ja men köra på liksom. <laughs> ehm, och det jag märkte nu var att i, i somras så såg jag om alla barnfilmer och sen kollade jag då på den nya på bio. Och då det känns som att det tänk, jag gilla Bourne-filmerna väldigt, väldigt mycket och uppskattar det sättet de använder att göra action på. Ehm, även om jag för den delen inte, jag vill inte ha det i bond på det sättet. Men jag kunde ändå på något sätt ha kvar känslan att Ser för vad det är vad de har velat göra i den här filmen. I Comatmosålles. Och jag känns som att jag har lyckats vänja mig lite vid, vid stilen. Mm. Ja, det finns ju två problem och en sak som räddar det här. Eh, första problemet är ju, lite som ni var inne på med klippningen. Att, det är, att man måste se filmen, för mig räckte inte inte ens med fem gånger. Det tog liksom åtta gånger innan man ens fattade vad den där lastbilschaffisen gjorde. Och liksom, vad det egentligen var som hände där. Andra grejen är ju Daniel Craigs painface med här putande räppar som man gör genom hela sekvensen. Som är som Brosnans painface. Det ser bara jättekonstigt ut. Men det finns en sak som räddar det och det är ju att carabinieri är ett så fantastiskt vackert ord. Mm. <laughs> så nu blir det lite ologiskt för en stund och, och hylla det italienska språket. Ja, det är bra. Jag älskar den där Det är... Förmodligen kanske ser seriens bästa biljakt För att jag, jag tycker det är välklippt Det är som vi, vi kommer in, in i scenen, vi kommer in i Fokuset vad vad det handlar om Det är som slungas direkt in i en biljakt Som Bond inte var beredd på, då är inte vi heller beredd på det Så jag köper tänket Och jag tycker det är en välkonstruerad scen För om man kollar vart ena klippet slutar Och vart andra börjar, så hänger de ihop Det är som det är inte dåligt klippt Jag tycker, jag tycker inte man kan säga att det är dåligt klippt Vänta nu jag tycker man kan det. För att om man inte vet vad som är framåt på vägen och vad som är bakåt på vägen, så spelar det ingen roll för mig om klippen i sig hänger ihop när det är svårt att ens få geografi på en väg. <laughs> ja jag, jag, jag tycker inte att man kan säga det är ett dåligt klipp just. Man kan säga att det är annorlunda klipp definitivt. Och att valet var tveksamt Men rent tekniskt sett så är det inte dåligt. För det är ett val som de har gjort och då är det gjort. Och jag tycker vi kommer in i, i biljakten. Det går fort. Den slutar lika fort som den börjar. Det är bra musik. Bra gjort. Jag är helt inne i det Så när vi får punchlinen på slutet med Mr. White i bortluckan Så är det som, ja men det är självklart det här är Bond och jag tycker att liknelserna till Born Är väl kanske mest påtagliga I filmens första 20 minuter Sen tycker jag vi tappar den liknelsen Väldigt fort när vi kommer Till Sydamerika och så Jag, tycker nog, jag är på Emils sida här faktiskt Jag tycker, att det är, jag tycker också att det är liksom Dåligt klippt, jag förstår Mer vad som händer nu, men det är ju för att jag har sett filmen många gånger Men ja. jag köper verkligen, alltså jag, jag har svårt att orientera mig och se vem som kör in i vem Speciellt när en av skurkarnas bil är det väl, jag vet fortfarande inte Men som åker över, för, ut ur vägen där i slutet av jakten. Så har jag alltid trott att det var Craigs bil som åker Men det är väl väldigt tydligt att det inte är Bond Ja, men det är, ja, ja, man fattar ju att det inte är Bond, men det är svårt att se det om man bara tittar på det för jag, jag, jag ser det som att det skulle kunna vara Bonds bil också, Fast bara man... Det är sekvensens mest så. självklara scen att Bond vänder sig och ut mot kameran och bilen flyger ut över vägen. Ja, det, det är liksom, ja, ja, man fattar det, men det, det, det är fortfarande inte så att det är bra klippt enligt mig, det, jag ser liksom inte... Jag tycker vi kan hålla här två saker där. det ena är det tekniska, huruvida det är tekniskt bra och, hur, och att de gjorde ett val som man hur huruvida det faktiskt är faktiskt ett bra val. För jag tycker att bara det att de har gjort ett val och de har genomfört det bra så betyder inte att det blir bra på filmen. Då tycker vi så, i sådana fall helt olika. Det är liksom att de lät, de lät James Bond flyga i GoldenEye. De gjorde ett val och menförde det, men det är fortfarande skit. <laughs> ja, men det finns ju bara för att man har gjort ett val så är ju inte det bra. Men då är, då är, då är det ju tittarens sätt att kolla på det. Ja, Nej, men jag, jag köper det du säger, Mal om att det är tekniskt sett bra. Men jag är ändå svårt för det. Mitt problem är att just... Det är, när de kör i tunneln så tycker jag det är väldigt, väldigt rörigt. Um, det är intensivt och på något sätt härligt. Men jag är väldigt, jag är lite förvirrad. Sen när de kommer ut ur tunneln och åker ner på de här. Vad är det? sandvägarna typ. Det tycker jag är så förbannat häftigt. Det är så många snygga shots. Och liksom, det, tycker jag, det tycker jag är riktigt snyggt. Um, och det är så härligt att typ, första gången i Bondfilm. Nästan, men på länge i alla fall. se en bil som flyger ut först stup. Och bara demoleras utan den jävla explosion. Den bara smashes liksom. Ja det ska de faktiskt ta lite kred för. Det kan jag hålla med om. Ja, Bondfilmerna är ju bra på explosioner. Och det kan gå inflationer det. Ja. ja verkligen. verkligen. Nej, det är väl just att jag har svårt att orientera mig. Det är väl det problemet jag har. Mm. Ja, men Jag tycker den mot slutet av sekvensen så tycker jag det blir väldigt väldigt bra. Och som man säger när Mr. White ligger där i bakluckan så... Ja, det är god känsla liksom Okej, okay, nu fattar vi det, det, det är ganska direkt på i sin Han har iväg med honom i bakluckan liksom. Men det som är så skönt, det börjar snabbt, det slutar snabbt det är, det är naturligt flow i den här filmen Jag borde hålla käften och låta Rickard prata För han satt verkligen ord på det Vad har jag sagt? Jag håller med dig, Rickard ja. <laughs> Vad har jag sagt? <laughs> ja ja eh, Ska vi ta och eh, Lyssna på låten? Ja, tack Ja, tack Som känner sig manad. Det fanns ju som jag sa där Dying Två låtar som konkurrerar om att vara de, Den sämsta Och det här är ju den andra alltså, Vart ska man börja I det här haveriet Som är Another Way to Die"? Jag, jag vet inte ens vad jag ska säga det, det, Allting blir bara jättekonstigt Ja men det är precis på, jag är precis på din sida Den här har bråkat med Dying Other Day eh, Nu måste jag väl ändå erkänna att den här, Det är inte lika illa som Dying Day för det finns några idéer som ändå är ganska bra i låten. Problemet är att det är en dålig komposition. Och det betyder inte att det är... Det finns vissa idéer som är bra där i, vissa melodislingor som är lite medryckande, lite ja, groove som är skönt. Men det är en dålig komposition. Alltså det, det känns som att det är 20 olika idéer som slåss i samma låt. Bara introt är 40 sekunder långt och innehåller fyra olika saker. Det är bara... den är Låten är överallt samtidigt. Och så skriver man inte en låt. Alltså, det, alltså ni kan fråga vilken kompositör skriver som helst. Så här skriver man inte en låt. det är därför ni är så dålig. För jag blir knäpp på en jävla, vad heter han, Jack White. Som byter stil hela tiden. Och det, ah! Oh, och så, sjung, så sjunger de fult också. Ja, för Diana, det tycker jag hänger ihop i bättre som låt. Sen tycker jag också att Diana Drej är sjukt mycket snyggare producerad. För det här, alltså ljudet, det, det måste vara jätt, det jättekonstigt mixat. Ja. Det låter ju som att de står i någon lokal och spelar med något, liksom, något grungeband eller någonting. De har ja. liksom inte, jag vet inte. De har, ja, det är en väldigt konstig tolkning av vad som är Bond om de nu har tolkat det som Bond här, skulle jag säga. Manu. Vi säger så här, det, är en, det är kanske en felkalkulering att ta in Jack White och Alicia Keys. Um, var och en så tror jag det hade blivit mycket bättre. Tillsammans så är det två stilar som jag tycker inte går ihop. Jag, jag tycker att den här filmen hade kunnat tjäna på att ha ett mer klassiskt sound som titel låter till exempel Charlie Bassy eller Amy Winehouse eller ja, någon, någon åt det hållet. Med det sagt um, så tycker jag att låten är ändå helt okej. Okay. Jag är väldigt nostalgiskt av den här låten. Den har väldigt starka associationer Så det är mycket möjligt att spelar in Och ja, den är väldigt stökig Men Jack Wides del gillar jag Jag gillar Blåsdelen Som ligger i bakgrunden Jag gillar pianot där i slutet Det är den svagaste av Trades fyra låtar Utan vidare eftertanke Men den är definitivt Inte en av de sämsta låtarna Utan jag, jag gillar den helt enkelt Oj ja jag vet inte, det känns som de har parat ihop Whitney Houston och Dregen ungefär Det är liksom, det finns, det blir liksom som en, jag vet inte Det känns som någon nödlösning inför Melodifestivalen eller någonting Man sätter ihop två artister som aldrig har sjungit ihop förut och så ska de göra en låt liksom Och det blir som som du säger Rickard, så många idéer som bara, ja jag vet inte det Sista halvminuten eller minuten går inte att lyssna på för mig Det är bara ett jävla oljud Så att jag, nej jag, jag, jag avskyr den med hela mitt hjärta och jag står för det Ja, men det är, jag tycker ändå att det finns delar som är okej okay, men som helhet är katastrof den det... enda den har bättre än Dynadödy det är texten för mig Den tycker jag är bättre än Dynadödy Enig eh, ja Det är markant eh, eller marginell, marginell skillnad i textkvaliteten Ja, det är, det är det verkligen och det är väl det som egentligen kan göra att den här hamnar över för annars, ja, men det, ja. det är inget Analyse this Sigmund Freud i alla fall Nej, <laughs> exakt aj, aj, aj. Men på tal om text, för text man saknar Kleinman, det gör jag i alla fall Det gör inte jag Säg bara det Skönt. <laughs> okay. Det största problem jag har med förtexten Det är textstilen egentligen Vi är van med att ha Vi är van att ha Kleinman och Maurice Binders typiska text som kommer här. I övrigt tycker jag den är Bra, den, den känns klassisk den Går tillbaka lite till det Maurice Bind gjorde på 60-talet och Lite början på 70-talet Vi har lite retrovibbar den känns modernistisk, den passar in i filmens tema. Den, med det jag sagt, inte lika bra som Kleinmans tidigare och senare arbete. Men eh, jag tycker den passar med låten. Den fina färger. Jag gillar att Craig är väl centrerad i den. Och eh, ja, men jag tycker den är bra helt enkelt. Jag tycker MK12 gjorde ett bra jobb. Och det länkar ihop med den visuella stilen som kommer vara väldigt påtaglig senare i filmen. Så för mig får den två tummar upp. Nej, men alltså... Eh... Du, det absolut största problemet jag har med den här det är att det i stort sett inte händer någonting under hela tidssekvensen det är speciellt en sekvens som är efter första refrängen då är, är det sand och sen så är bilden jätt, jättemörk och så kommer en ännu mörkare bond in och det går jättelångsamt och det händer i stort sett ingenting på, jag vet inte hur länge det är om det är 20 sekunder eller 15 eller 30 men det känns som 5 minuter det är liksom, man kan sitta i ett kolsvart rum och kolla på den här och ändå så ser man knappt ens vad det som händer på skärmen och den är, den är långsam och det är ändå en låt som inte är så långsam och det, ja, den är alldeles för mörk och det händer alldeles för lite och sen också, som Emanuel sa eh, typsnittet på texten är helt fel. Jag vill ju inte säga att det är en katastrof på något sätt så, det är ju inte, det är inte en av de absolut sämsta eller det, det är det väl egentligen, men <laughs> det, det, jag vet inte jag har, jag har alltid haft problem med den här kulan som flyger Den är ofantligt ful eh, Och sen som sagt att det inte händer så mycket Det kan jag hålla med om eh, För det, det har i alla fall Kleinman gjort väldigt bra I nästan alla sina Sekvenser Att det faktiskt finns en, en Att, att titelssekvensen avancerar Och rör sig framåt på ett sätt eh, Att det kommer nya idéer lite ibland Men här är det liksom väldigt statiskt På ett sätt Och det är Ja, oh, jag vet inte. Det är ju bättre än låten, men det är, det är ingen, ingen favorit hos mig alls. Okej okay då. Jag älskar den här. Jag tycker den är så jävla snygg. Eh, den är, jag vet, den, det händer inte så mycket, men den är så otroligt stilren och väldigt, jag vet inte, effektfull. Och väldigt ett smart sätt att introducera siluetterna igen utan att göra det för uppenbart. Um, jag tycker de har verkligen lyckats ta den här bondtraditionen och uppdatera den på ett bra sätt um, och jag gillar hela liksom, känslan, när öken där bond går runt um, ja jag vet inte jag, jag vet, det har aldrig liksom, um, reflekterat över den så mycket för att jag bara gillar den så himla himla mycket och jag tycker Textilen skitsnygg. Jag älskar den. Det, det, jag, ja, det är utan problem en av mina favoriter i hela serien. Den är inte alls lika bra som Casino Real för den är ju mm, mumma magisk på sitt alldeles egna sätt. Men, ja, men jag tycker att den här är ganska långt upp på listan. Det är ju utan problem. Jag är verkligen, verkligen gillar den. Det är ju en vattendelare. Den här filmen som ni hör. Mm, exakt. Eh, ska vi åka till Italien? Gå på Palio. Ja, gärna. Snacka med Mr. White först. Det kan man göra. Ja, det är, ja jag har ju alltid, alltid gillat eh, Jesper Kristensen som Mr. White. Eh, som... Eh, ja, jag tycker han spelar honom väldigt bra. Han spelar på ett, han spelar på ett väldigt självklart sätt, tycker jag. Eh, även i... I Spectre sen också, där han är med och är såklart i, i eh, Casino Röl Jag tycker han, han han säljer verkligen in den här idén om att kvantum är överallt liksom. och han bara skrattar åt dem när, han, när de tror att de har koll vilket de inte har då, MI6 och jag tycker det är en, det är en väldigt bra jag vet inte, jag, jag älskar inte Miss på något sätt så, som karaktär men han, han gör det verkligen bra Jesper Kristensen Ja men just både det samtalet innan där mellan Bond och M tycker jag är väldigt intressant och självförhöret är bra just för att de interagerar så bra, skådespelarna med varandra. Som säger Christensen, han, han säljer verkligen idén på att han är den Mr. White, liksom ledaren för någon skum organisation som finns everywhere. Och M:s och Bonds reaktioner på det, jag tycker det är väldigt, väldigt bra, väldigt, sätter upp en fascinerande... Ja, en setup inför filmen mm. som kommer. Ja, det märks att North Forster jobbar främst med alltså med rådespelare. För att det är väldigt bra spelat av alla i den här filmen tycker jag. Och det höjs lite av stilen som Forster och övrigt har satt upp. För vi har ju liksom första scenen mellan Bond och M. Som sätter upp lite som konflikten. Lite som kommer vara mellan de två. och Sen mellan Mr. White och Bond. Jag har lite problem att M är i scenen. Det är lite orimligt man tänker på det. Men i övrigt så är det en bra scen. Jag tycker att det är ett intressant koncept. Att de tar en förhörscen som bryter av actionen. Och inte tvärtom. Som det kanske traditionellt sett brukar vara. Så det är, det är en bra uppning. Och det sätter verkligen tonen för filmen. Och även för vad Quantum kan tänkas svara Så ja. Det är en det är väldigt bra start här alltså. Jag har egentligen inte så mycket att säga om det. Det enda jag egentligen tänker på. Det är väl att det är... Intressant att de faktiskt har ett förhör eh, hos MI, MI6. Att MI6 håller ett förhör. Det får vi inte se så ofta. Så det tycker jag är intressant på det sättet. Mm. Eh, så jag har egentligen ingenting mer att tillägga om den, eh, den scenen. Eh, sen kommer dock en jakt som är en actionsekvens som avbryter. Och här tänker jag på eh, det som var med biljakten. Att när de är inne i tunneln så är det. Inte så bra, sen kommer de ut och då blir det bättre. Och det är samma sak här, att här när de är under jorden så har jag också jättestora problem med Det för snabbt, det är svårt att hänga med vad Bond tänker, vad han ser, vad han gör, hur hans tankar går, vart de ska, geografin. Sen kommer de upp och det blir genast mycket bättre. Sen åker de ner genom ett igen och det blir sämre igen. Men återigen, italienskan, den där gamla tanten. ja. Oh. <laughs> Okay, I Hon går ju att sätta in vart som helst egentligen I vilken Bondfilm som helst Men jag har ju samma problem som du har egentligen Att det är liksom i tunneln Mark Forst är inte bra på att regissera i tunnlar alltså. Han har ingen <laughs> koll på tunnel Geografi vad, ska säga. Ja exakt, tunnelgeografi Nej men alltså i tunneln När de springer ner i uh, Vad det är för någonting Då har jag svårt att se vem som är Mitchell Och vem som är Bond För det är liksom man kan, Jag tycker inte att man ska behöva Tänka så pass mycket Så att man måste lista ut vem som är vem I en actionscen Det ska man ändå kunna se Ganska tydligt tycker jag eh, Och det samma med bilarna i biljakten till exempel Utan, Visst man ska ju få tänka lite Man ska inte bara sitta och, och vara helt järndöd Men här, här blir det lite för mycket Så att jag blir ofokuserad på själva actionet För jag måste tänka på vem som är Bond och vem som är Mitchell Och det blir som du säger Bättre sen när de kommer upp på taken Då är det, då är det väldigt bra och sen så är det ju mindre bra. Så att jag ja, mina åsikter speglar dina egentligen. <laughs> Emils alltså. Eh, ja, visserligen under, under jorden så har även jag lite svårt att identifiera mig. Vad, vad är det som händer? Det måste jag medge. Det är enda gången i filmen jag tycker att klippningen går lite överstyr. Eh, I övrigt när, alltså när de kommer upp och springer över Pallion. Jag älskar eh, klippningen mellan förhöret och Pallion måste jag säga. Det är väldigt smart gjort hur de visar hur repen dras åt Både figurativt från Mr. White och Bond allt det, Samtidigt som det görs vid hästracet Sen är jag välkommen på taken Och David Arnolds fantastiska musik håller på Jag gillar hur Mitchell bara skjuter in i, in i folkmassan Och någon bara dör Och det känns som att det är lite tyngd åt Bonds aktioner Att det dör oskyldra människor Det är vi inte vana att se i Bond Och jag håller det här som Nogi Kanske filmens bästa action för, på grund av det underbara drivet och liksom känslan vi får av Bond när han bara springer efter och jagar lite på måfå. Det spedlar dynamiken som är i början på det real. Det var en liknande scen direkt efter Och Det är två olika typer av Bondar i två olika typer av ställen men kärnan i det hela är, är densamma. Så ja, det är bra. Sen kommer vi in i, i, i repfighten då. i är Det är museet som ni ska föreställa det här. Och inga jag har inga problem där heller eh, Det går fort Det är intensivt, det är brutalt Men det känns ändå som att vi är med Bond Och då ska det gå så här fort Och även här då Action-sekvensen slutar väldigt Snabbt och väldigt plötsligt Men det känns väldigt väl förtjänat När Bond vänder sig om och skjuter in i kameran när vi hör till exempel pistolskottet eka ut Över en halvtom Ett torg i scenen så det är som man andas ut och man andas in och det är väldigt bra, väldigt bra skifte där mellan två olika tempon. Alltså jag har ju, jag har problem med den här action actionsekvensen. Just för att slutet med repen, det tycker jag är jättemärkligt. Att Bond, liksom, han bara fastnar i ett rep och så hänger han där och viftar runt. Jag tycker inte det funkar. Det känns känns för. Overkligt, liksom. Man fastnar inte liksom, i väl inte ett rep på det sättet. Kan ehm, det som innan just jakten på hustaken tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och den osar ju, den osar Born, om något. Mm, eh, Born Ultimatum när de är i Marokko. Den har precis den det. känslan när de springer under. Ehm, men det är väldigt bra för det. Jag har alltid varit väldigt tveksam till den här hästkapplöpningen. För att varför öll massa tid på visar den när den. Sen, de korsar ju aldrig vägarna. Visst, de Bond och Mitchell, de springer in i folkmassan, men det är ju inte mer än det. Det är inte så att de råkar springa in i själva hästloppet eller sådär. Så det har ju alltid. Det känns onödigt. Det är inte dåligt, men jag fortfarande förstår inte riktigt varför de valde att ha med det. För tanken från början var att de skulle faktiskt in på något sätt med, i själva hästloppet, eller störare på något sätt, men det fick de inte av stad snubbarna eller vad de heter. Ja. Um, så att jag är ju lite... Nej, det, det är inte så förtjust faktiskt. Att det får en sån stor plats i sekvensen. Nej. Nej, men... Jag håller egentligen med, med där. Den jakten som är upp på taken, den är nästan den bästa actionsekvensen i den här filmen. Och sen så är, när de hänger i, i repen och de ramlar eh, ner genom taket. Det är i stort sett den sämsta i hela, scen, hela Hela filmen skulle jag säga. Eh, så det blir ju... Blandat. Ja, jag, är lite... jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om sekvensen som helhet. Då. Nej. Ska vi röra oss vidare till London? Mm. Mm. Det första jag har skrivit här på mitt antextblock är Craig har konstig frisyr. Oh. Det är ett problem genom hela filmen. Jag, alltså, jag förstår inte vad... Det ser ut som att han har en tupé på sig. En riktigt ful tupé också Ja, en ja. liten lugg som hänger ner ja. Men det är ju Bonds Japan frisyr från John Lee Live Twice som kommer i <laughs> blond tappning Det känns lite som den och den avskyar ju verkligen Jag har alltid tyckt att han har fulast hår här Ja, oh, helt överlägset I alla filmer, inte bara Craigs Utan Oj. alla frisyrer i hela serien Skulle jag säga, det är den fulaste frisyren som Bond har Tycker hans frisyr i nästa film Är ett större brott Hans busshut Nej, det, det köp, den köper jag mer. <laughs> Men här där den här scenen är mm. har vi faktiskt varit och kollat. Ja, och det, du var det var helt ekstas. Ja, det var stort. <laughs> jag tyckte det såg ut som valfritt lägenhetshus i Solna typ. Det var liksom inte så speciellt. Inget ont om Solna. Väldigt trevlig eh, del av Stockholm. Vad hette det där vi var? Water... Watergate eller vad det hette. Någonting. Ja, Nej, inte Watergate. Något men. sånt. Det låg väldigt nära vårt hotell i London. Mm. Nära Paddington. Ja, ja men alltså, jag tycker att det... Jag gillar verkligen Juridense i den här filmen. Jag tycker hon är klockren i egentligen alla hennes scener som hon är med i. Eh, hon spelar väldigt, väldigt bra. I just den här scenen spelar hon lite uppgiven, nästan. Och det är vi inte van att se henne. Hon är för under. Hon är väldigt så här. Hon förstår inte riktigt vad som händer. Liksom. Eh, det gillar jag. Jo, verkligen. verkligen. Hon är ju bortkollrad. liksom. Ja. Liksom, ja, det är ju Mycket hon inte vet Hon säger ju en av mina favoritrepliker I, i filmen också eh, Vad heter det? Florister säger det detsamma Då förväntar man sig inte att de har En person i rummet som jobbar för dem eh, Så att den, den repliken gillar jag som fan Det är som skönt att se något Bond och M delar samma Lite idealistiska ådra Att eh, som göra rätt för M även om hon får påtryckna uppifrån Att ta in Bond senare i i filmen så gör ju hon Hon ser ju ändå att det finns en mening i det Bond gör Att de har Quantum har folk överallt Och hon vill ta reda på också vad, vad de menar med det Och hur långt de faktiskt sträcker sig Och jag tycker det är bra att hon spelar som pressad Jag har lite problem med att hon dyker upp Lite för mycket i filmen Här används hon ja, Lite opassande kanske Men Julie Dern spelar på otroligt bra Hon har väldigt många bra repliker Och hennes drama som hon har Görs väldigt, väldigt väl Med det hon får mm, helt klart Nej, men jag Precis som med förhörscenen med Mr. White så Jag är ganska till. jag har inte så mycket att säga egentligen Jag vill väl egentligen bara säga att Judi Dench är Helt fantastisk i den här filmen Precis som i Casino Royale Och i alla andra, men speciellt Casino Royale Och den här så är hon, Alltså det är helt underbar Däremot är jag inte likgiltigt det som kommer efteråt på MI6. För här får vi problem. Här är det mycket exposition. Extremt mycket exposition som kommer jättesnabbt. Det är skärmar som flyger hit och dit. Det är, man ska fokusera ögonen på vad det som händer där. Och man ska försöka ta in... Det är liksom där både hörseln och synen går på max under den här sekvensen. Och man hinner inte ta in alla intryck. Så det slutar sett med att man... Inte har fattat. Man måste försöka först koncentrera sig på att höra vad de säger, sen spåra tillbaka och försöka titta. man klarar inte av att ta in allting. Jag förstår. Det tog extremt lång tid för mig att förstå faktiskt vad de pratar om, om det de säger. Och nästan fortfarande som att jag är förvirrad exakt vad som har hänt. Men, och det är inte riktigt bra. Alltså, man, man ska inte behöva titta på en film. Tio gånger för att förstå en dialogscen som är två minuter lång Det blir fel mm. Och det är väl lite det problemet jag har med, med filmerna överlag Men att man behöver tänka lite för mycket Jag är inte emot att tänka Att, att en film får mig att tänka, det, det har jag inga problem med eh, Det behöver inte vara hjärndöd action liksom Men det får inte vara för mycket man ska ta in För då blir det liksom overload som ni säger För alla sinnen liksom de, de, de, en films grundläggande element Måste man förstå Såklart att man, liksom, Om det är en film som ska eh, liksom Utmana en på olika sätt Så är det ju det man vill Man vill tänka liksom. Men nu är det en, en actionfilm Och de, det viktiga är att man förstår Vad den handlar om Och gör man inte det så Blir inte det narrativa Jätteintressant att hänga med i Ja det måste jag faktiskt hålla med det ha, den här scenen framförallt Hade tjänat på att vara längre Men det som ändå är Rätt intressant återigen att Vi får se att MI6 ändå har all den informationen Att de besitter den informationen Som de kanske på ett eller annat sätt Gör på riktigt Vi har liksom gluttat på lite i GoldenEye Och i Tomorrow Dies, Men här får vi verkligen se att de har koll på människor Och bara genom en sån enkel sak Genom att de har tärd bills så att säga Men ja det hade kunnat gått Lite långsammare och här är väl kanske i min åsikt filmens svagaste bit, just den där mellandelen med att det kommer till London till att vi till Haiti. För här ska vi liksom börja förstå vad som händer och vi ska bara komma igång in i handlingen och där missar de väl lite. Och det är väl kanske i med det Paul Haggis så att de hade behövt jobba lite mer på att väva in de olika platserna lite mer smidigt. Ja, för sen är vi på Haiti och vi ska bon ska söka upp Slate. Och... Det blir ju ett problem i den scenen i och med att jag inte riktigt förstår vem slit är och varför han är viktig och varför Bond ska söka upp honom. Vad hans uppdrag är om att söka upp honom. Det är liksom... Ja, men nog glömt om den. När man väl liksom har glömt det så kommer den här fighten och vi kan ju snacka lite om den. För den är enligt mig kanske filmens sämsta scen. Det här är väldigt konstigt. Den är jättekonstig. Jag tycker det är väldigt märkligt också för det där är det också... Jag har i alla fall svårt att, att fatta sen fattar man ju, men när man ser vad heter det, kniven komma upp, man bara ser en kniv då undrar man ju, är det bond eller är det skurken som tar fram den? Det är kanske jag som är lite korkad men eh, sen fattar man ju vem det är. men det är liksom, jag har svårt att ta till mig det och sen är det som vi säger en ganska dålig scen överlag. Faktiskt. Ja, alltså, problemet är att som samma sak som jag sa om ambassadgrej, i Royall att det spelar ingen roll att bond är en ung, novis, 00-agent han får inte vara en jävla idiot för här är han så oprofessionell och bara så här beter man sig inte om man är en agent i statlig tjänst det är, man går inte att döda någon alltså, han hade kunnat ta hand om honom ändå, man behöver inte sticka en kniv i någon och det är det här, det här tycker jag är extremt mycket out of character så här, så här, får, det bara inte, så här får det inte vara helt enkelt Både hur Bond agerar och hur scenen framställs är verkligen så brutalt obondet. Ja, han han dödar ju honom bara rätt upp och ner liksom. Han mördar ju visserligen Slate men han blir ju attackerad. Och det är väl inte helt orimligt att Bond mördar honom för det med tanke just på att han blir attackerad. Fighten i sig har jag inga problem med för jag tycker den är väldigt bra. Dock så har jag lite svårt med att båda, både Daniel Gray och Neil Jackson som står i spänn De är väldigt lika utseendemässigt. De hade nog tjänat på att ha någon skådespelare som inte liknar Trade. En skådespelare med en mustasch Ja, precis. Då hade man nog förstått scenen lite bättre. För även för mig tog det rätt många tittningar innan jag förstod vad som hände. Eh, nej, men annars är det en bra fight. Är inte det också för att Bond, det sägs ju inte, men att han lättare ska. ta ja. hans identitet sen också. Jo, men precis. Så det är, det är lite dubbelsidigt det där. Han ser ju ut som Slate då kan han utnyttja hans identitet, men å andra sidan. Rent fight-mässigt så hade de tjänat på att ha någon som likn som inte liknar Bond. Om vi säger så. Men i övrigt så är det en, en bra och brutal fight. Det känns som att vi sällan får se en så pass brutal fight i Bond-serien. Ja, förra filmen. Starewell-fight. Ja, det, det är den då och den här. Jag tyckte i Stryffal hade vi kanske kunnat sett en liknande. Hade jag, jag hade tagit emot en, en fight, brutal fight i strifall. men ja, ja. Mm. <laughs> Lite uppgivet. <laughs> ja. Ja, eh, vi drar ner till hamnen tycker jag. Mm. Jag, jag gillar verkligen hur, hur Port-au-Prince eh, porträtteras. Jag tycker det ser väldigt. Det är mycket. Man, det känns verkligen att de har spelat in. Nu har de inte spelat in där. De har <laughs> spelat in i Panama, eller? Yes. Eh, men det är väldigt lokala känslan är väldigt stark. Det, jag tycker det, det är. Det är ganska härligt mycket och lite så här ögonblicksbilder när de kör, kör igenom stan där med bilen och motorcykeln efter och så där. Ehm, så, Och då kommer vi till hamnen. Ehm, jag gillar liksom miljön. Det var det jag ville få fram. Mm. Ja. <laughs> jo men jag, bara för att bryta in det lite. Jag gillar också miljön. Problemet är att jag tycker att det känns lite för generiskt. Ehm, jag får inte riktigt den känslan av att wow, när vi är på IT. För mig känns det som att Ja, men som sagt, de spelade in i Panama och för mig, jag, jag har aldrig varit i Panama, jag vet väldigt lite, lite om det men det känns lite som att det är, det är väldigt många länder och platser som man kan platsa in här. Absolut. Mm. Eh, det och jag, det är ju egentligen ett fel ett problem med filmen överlag att, att de, de lägger väldigt lite tid på att eh, porträttera de olika platserna de är på. Utan det är väldigt mycket bara att, ja här kommer upp en text som säger vad vi är och sen så är det någonting som liknar det lite vakt och sen ska vi köpa det. Alltså introducer introduceringen av Green är ju ganska ovanlig för att vara Bondskurk Eller väldigt ovanlig kan jag säga. Han sitter vid ett bord och håller på med lite... Jag gissar att det är förfalskade stämplar, eller vad kan det vara? Men eh, jag tycker ändå det är någonting som gör att jag ganska snabbt fascineras av honom. Just så att han är så udda eh, som Bondskurk och som karaktär. Eh, sen tycker jag väl kanske att... Sekvensen vid hamnen tar lite för lång tid eh, Som den gör det, det är väldigt, Jag gillar ju dialog I och för sig i film eh, Nu också är det blir väldigt mycket information Som, som vi ska få, eh, få till oss Men jag gillar ändå Gillar ändå ganska mycket Ja, ja alltså Först när vi introduceras till Camille Det som jag, vi, vi träffar på henne Det är som intressant, hon bara kommer fram Sen mer med det och sen följer Bond efter henne För hon är egentligen det enda konkreta spåret Han har till organisationen och eh, sen får vi träffa på min favorit Elvis Grym karaktär Elvis att han står och pratar med sin mamma på Sveitsska och hur varmt det är på Haiti Och att han tycker det är lite jobbigt Och eh, sen träffar på Green Och eh, jag är väldigt svag för både Green och för Elvis Och det här har tidigare varit min svåraste bit i filmen Men ju mer jag har sett den Så faller det ändå rätt bra på plats Vi får introduceras till honom Vad han kan vara för Han är rätt sliska, han mördade en kvinnan var ung, nu liksom, pratar med medran om vad han kan påverka. Vi får en väldigt komplett bild av honom väldigt snabbt. Och eh, det är som, jag de, Forster och som de spelar verkligen på, på vad vi förväntar oss av en bonstyrt och vad vi egentligen får. Och det är jag öppen för. Så, eh, mm, det är bra. Vem är personen som ligger. Det är geologen som Camille skulle få information av. Hon tror att Slate är geologen, men Slate är ju mördaren utskickad av Green istället. Sen visar det sig att geologen är den som ligger på botten av i hamnen där. Och det är ju den hon egentligen har haft kontakt med. Men Bond tar ju Slates identitet och låtsas vara om Han öppnar väskan och ser att det ligger en bild på Camille och en pistol. Så han skulle ju mörda henne. Ja, mm. ja det, det, nu fattar jag vad du menar, men... Det förstår jag inte bara av att kolla på filmen. <laughs> Dessvärre. Ja. Eh, och sen blir det en båtjakt. Som jag måste säga är väldigt bra. Eh, det är seriens näst bästa. Jag föredrar nog ändå livet där. Men. Ja. Jag har faktiskt alltid gillat den här båtjakten. Eh, och det var väl ett av de. Eh, verkligen positiva minnena från. Från eh, första gången man såg den. Ja men jag är ju helt på din sida. Eh, jag vill nog till och med säga att det är seriens bästa båtjakt. Jag tycker att det är just det är många faktorer som gör att jag verkligen gillar den. Det är ju miljön. Den här liksom, nu, är det, nu är det verkligen karibisk känsla när de är ute på vattnet. med liksom. eh, Miljön och båtarna runt omkring. Och just båten som Bond tar. Den är så här gammal ruffig. Det är lite där som han pratar om. Både med Leven innan när han tar den här gamla dubbeldäckaren. Eller för Wires Only när de kör en gamla Citroengen. Att Bond tar det något gammalt skruttigt som finns i närheten. Och så gör han ja, det han behöver för situationen. i någonting som kanske inte han är så van vid. Han är van vid att ha en Aston eller någon, något sånt. Um, och den är väldigt energisk. Jag, jag gillar verkligen... Hur den klippt, hur den är fotad, vad som, vad som händer och hur de utmanövrerar de här efterföljande ribbbåtarna. Så jag gillar det verkligen, verkligen mycket. Det är filmens bästa actionsekvens utan konkurrens, ska jag säga. Ja, men jag tycker också att den är bra. Det, vi får mer information om Dominic Green och om Camille. Det även här, det börjar snabbt, det slutar snabbt. Bra utfört. Jag är lite, lite förvirrad Vad som hände med båten i slutet Den som de swishade iväg Men det som de köper ändå Det som jag förstår vad de vill göra Jag förstår varför, liksom hur det händer Men inte kanske just varför Sen är det faktiskt väldigt imponerad Både trade och Oliver och gjorde scenen som den är Och lyckades även spela, spela samtidigt Det förtjänar de otroligt mycket cred för mm. Vad är det du inte förstår? eller? Jag menar, han slänger ju upp Uh, det ser ut som det är någon typ av ankare På den andra båten När gummibåten ja. står över Och sen flippar den upp i luften och åter baklänges Jag tolkar det som att Bond drar igång farten på sin båt Och då bara repetströft Så slits den andra båten bort Nej, ja, Jag har ju alltid det är ju en ribbåt, mm. Alltså eh, Så att han punkterar den helt enkelt Ja okej okay. Ja just det det, det finns ju inget, de, de borde ha lagt in något ljud så att man fattar det. Ja, men så har jag tolkat det. Okay, ja, men precis. Det är jag på helt och hållet. För jag har liksom jag bara tagit Ja, men det händer helt enkelt. Det har aldrig varit ett problem. Det är bara lite otydligt. Mm. Jag får väl såla mig till minoriteten att eh, jag, jag tycker inte den här är sådär så bra egentligen. Jag har aldrig gillat den här båtjäkten. Just av den anledningen som du säger det, att jag har, jag har lite svårt att orientera mig även här. <laughs> eh, på grund av klippningen. Nu, Ricka, du får ta en... Eh, en eftermiddag med mig och dra igenom den här scenen Och berätta exakt vad som händer ja. Så får jag väl eh, Börja gilla det, men annars så Nej, jag, jag tycker inte den är så värst bra Visst, den är energisk och det, det Går fort på så, men Jag ja, känner inte så mycket, jag är ganska likgilt Ja, det som gör att Scenen höjs upp ännu mer för mig Det är just när det är slut och det Det här lugnet som infinner sig Det är en väldigt speciell känsla Det plockar bort ljudet Gör va? Ja, exakt de mutar hela scenen. Ja, det blir helt st stilla liksom. Och så kör Jag tycker det är så mina härlig känsla. Det är, det är verkligen känslan av att adrenalinet har varit på topp. Och nu är det bara... Öh, nu har liksom man dragit ur proppen. Mm. Det är en väldigt härlig stämning. Eh, innan vi lämnar eh, på Topstjärn så vill jag eh, tycka att vi kan snacka lite om vad vi tycker om Camille. Som... Eh, eh, bondbrud heter det. Ja. Oh. Hon är väl... Eh... Ja, ja, inte bondbrud är den klassiska benämningen Om man ska säga så då. Eh, För hon är ju liksom ja, Hon ligger inte med bond på slutet Och hon eh, har liksom sin egen, sin egen agenda på något sätt Vilket många andra också har också haft i och för sig Men hon känns som en väldigt eh, ja, som, en, som en bondkvinna Eller bondbrud som sticker ut lite grann För mig i alla fall eh, Sen tycker jag nödvändigtvis inte att hon är så värst Bra så Men definitivt en annorlunda Touch på på det som folk tänker är, är en bondbruk liksom. Nej men hon ligger väl någonstans i mitten för mig. Hon spelas väldigt väldigt bra. Men hon har ju inte det, det där lilla extra. Den lilla karisman eller glansen som gör att man vill lyfta upp henne ännu högre. För mig i alla fall. Nej så är det ju. Alltså jag, jag tycker att hon är... Jag tycker det är väldigt kul och bra att eh, bondbruden då inom citattecken får mer backstory. För hon har ju faktiskt det. Hon har ju som ni säger en egen agenda. Hon känns som en liksom en ordentlig karaktär på pappret som den är skriven. Sen så tycker jag inte riktigt att Olga Kurylenko hanterar det. Så jag tycker inte att hon är fullt trovärdig i rollen. Eh, eller trovärdig det är han ju på ett sätt- men hon säljer inte mig på rollen på det sättet. Jag får inte en känsla av att hon är en karaktär som liksom lever utanför filmen. Eh, vilket är ganska synd. För jag tror att hon hade kunnat bli en riktigt, riktigt bra eh, ja, bondbrud. Eh, men det är någonting som inte riktigt klickar. Hon är fortfarande bra. Eh, hon funkar i filmen jätte, jättebra. Vilket är ju inte helt såklart i... Tidigare fall med vissa bombbrudar som inte riktigt passar in. Men det gör hon ju faktiskt där. Så att på det sättet är det ju verkligen ett plus i kanten. Jag gillar med Camilla att hon, hon försvinner ur filmen ett tag. Sen kommer hon tillbaka. Det är som, jag tycker det känns som att hon lever ett eget liv. För hon nästlas in i Greens organisation. Det Dels för att hon jobbar åt Bolivia säkerhets tjänst. Men även för att hon vill ha egen hämnd. Så är hennes character arc som, hon som karaktär spelar hur mycket det Bond är och det Bond kan bli om han äts upp av, eller låter sig äta upp av, hämndlyssnighet, om vi säger så. För hon kommer ju tillbaka ett bra tag senare i filmen. Det är ju på festen i Bolivia. Och eh, jag tycker hon blandar både elegans och, som man säger, kanske inte spänstighet, det är nog fel uttryck, men något åt det hållet. Hon är väldigt trovärdig i Action Situations, och jag tycker att hon. Gör väldigt mycket med det hon får Och eh, Det är intressant just det att hon får Väldigt mycket tid Tillsammans med Bond trots allt Hon är med i slutet och allt här Och eh, Ja, hon är väl inte en av mina favoriter kanske. Det är svårt att leva upp till Vesper i förra filmen Men hon är en helt annan typ av karaktär Och eh, um, Ja, så det är Det är bra, jag tycker de, det, är ett, det är ett bra val där att Ta en karaktär Och hon, hon råkar vara kvinna helt enkelt Men bara för det behöver hon inte vara en bondbrud På det viset Det känns som det är välbehövligt som en, en del i omstarten av, av bond I Trades era mm. Jag håller med dig Eman. Jag tycker hon, hon ja, För mig känns hon som en karaktär Som kan existera utanför ja, För mig så är hon ju Om man ska ta det med och jobbar för eh, Olivia säkerhetstjänst och så vidare. Hon är en betydligt mer välutvecklad och betydligt mer mänsklig Weylin. Ja, verkligen. Ja, det är bra uttryck. Verkligen, det håller jag med om. Nu åker vi till eh, Bregenz. Ja, snabba ryck här. Mm. Och eh, går på opera. Innan vi säger någonting om själva scenen i sig så vill jag ta upp en grej. Ja. Och det är väl... Det måste ju nästan vara medvetet, men... Homagen till Dr. No mm. i, i det som Daniel Craig har på sig. Oh, oh, ja. det tror jag. För den är ju, det är ju i stort sett en exakt kopia av den smokingen i introduktionsscenen. Mm. Förutom att flugan är knuten lite annorlunda tror jag. Men eh, mm. känns det så. som. Men eh, alltså, den är så himla snygg. Den är väldigt snygg. Daniel Craig, Craig har inte någon gördel på sig heller. År som ah, okay. mm. Har han uppvikta, uppvikta Skjortarmar också? Det bör han de ha Folding, det det folding cuffs ja. som man har i Dr. No Okej, okay. mm. ja för Det är en ganska viktig del för Dr. No mm. ja, men det, Jag tror att det, det var väl En av Forresters grejer i inför Koss Att den skulle bli en, det skulle finnas en touch Av 60-talets bond i det. Så jag tror ja, det är helt uppenbart Att det är en mm. koppling till Dr. No Sen kommer vi tillbaka till det här eh, som vi pratade om i eh, Casino Real, lite grann. Eh, att han kör Ford Mondeo i Casino Real. Eh, eller var det Ford Mondeo? Ford Focus ja. kanske. Ja, Ford Mondeo. Så är det ju ännu värre nu. Han kör en Volvo. S40 eller vad det är för någonting. <laughs> till, till Operan. Och det är liksom så här, Speciellt kanske för oss svenskar. Men det är ju så här: det är ju riktig medelsvensk som bil. Inget ont om Volvo. De gör bra bilar och så. Men det, det känns inte som något som Bond ska köra. Om han inte snor en bil. Liksom. Eh, så att jag vet inte. Jag, jag störs lite av att han kör. Då kan han lika gärna köra en Saab 9000 och dricka arla mjölk. Liksom. Det, känns inte så, det, det, känns inte, det känns väldigt generiskt. På ett lite tråkigt sätt. Som, som mycket av filmen. Bons kör ju en eh, Saab 900. Mm. Ja exakt. I böckerna. Eh, medveten om det. Men eh, ja, det var just därför jag sa, sa Saab. Så att nej. men Det, det är lite för eh, inte ett sägande för mig. Det känns som att det det är en bil som används i liksom, liksom, jag vet inte, familjekomedier i USA. Inte i Bondfilmer. Mm. Men den syns ju dock så kort att jag aldrig ens har tänkt på det. Så att... Nej, nej, jag reagerade verkligen på, fan det där är ju en Volvo Vad jag tvungen att spola tillbaka. Ja, <laughs> nej, det var, Volvo är bra men inte i Bond. Mm, ja, men operan då? Ja, operan i övrigt är jättehärligt tycker jag. Och få ja. en sån... En sån stor, ett sådant stort sätt att det är mycket folk, det händer någonting, skurkar möts. I det tysta är det alltså mitt bland folket döljer de sig. Jag får lite den här, en, en modern pyramidscen i stort sett från The Spell Admi. Lite annorlunda, mm, att skurkarna faktiskt har möte där på det annat sätt. Men den typen av scen är jättehärlig att få tillbaka. Ja Och det blir okay. också lite goldfinger Att han tjuvlyssnar på skurken Fast på ett modern helt nytt sätt liksom. Ja. Sen har jag lite problem med att hans, alltså, Det är en liten petites, men att han fotar med en gammal Sony Ericsson Mobil Och så ser man i full HD-kvalitet Bilder på dem när han står liksom 300 meter bort Nej, men det, är liksom, det, det funkar ju inte Sådana där bilder, såna där bilder liksom, Om man tar en bild från en meter Så ser man knappt ansiktet på och man har tagit bilder på. Det är liksom 5 megapixlar. Och så fotar han snett bakifrån och kameran pusslar ihop ansiktet. Ja, mm. Det är ja, det precis. som är så konstigt. Det blir ja, för, för mycket CSI för mig. Det stör mig lite. Åh, oh, vad är bra. Det här, just ja. operan med, där vi får, vi får höra för första gången vad Green gör, vi får höra vad Quantum gör. Bond har liksom tagit en, en smoting. Han har tänkt Lite själv, det är väldigt mycket detektivarbete. Jag får väldigt mycket Dr. No-Vibbar till exempel. Bon som liksom, han gör sitt jobb själv genom rent ren skärt intellekt helt enkelt. Sen lyssnar han in lite, sen introducerar han sig själv, och sen kommer liksom den sekvensen när han möter Green och Elvis och alla i, i trappen där då Bond tittar på honom som bara, eller Bond tittar på honom och liksom, ja oh, här är jag, vad ska ni göra? Sån härliga jag får verkligen vibbar av Craig Speciellt här i Österrike Och sen kommer liksom scenen där vi Återigen har lite härlig intercut Mellan operan och jakten. Och jag skulle nog säga att Det här är topp tre Bästa scener i hela serien Definitivt, för det är så Otroligt vackert med musiken Med klippningen, hur Green och Elvis tas därifrån, hur Bonrich som Först jagas och sen jagar själv och hur det sen bara slutar med att de är på taket. Det är så fantastiskt bra det här. De här fem minuterna tror jag är, Under den tiden vi är i Briggens. är så bra det bara blir. Och det är så väldigt modernt men ändå väldigt retro. Så ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara sitter och hyllar den också, nej Men det är ju det är så ovanligt också. Alltså det är ju väldigt bra scen. Men samtidigt så ovant att, att se något som är så himla stilistiskt i en Bondfilm. Mm. Att det är så extremt minutiöst uttänkt. Hur det ska det se ut? Hur ljuden ska vara? Hur musiken ska ligga? Eh, det jag tycker är häftigt att de lyckas göra det utan att tappa Bondkänslan Bond i det. På något. Sätt. Ja, det märks att Martin Forster kommer från en annan värld. rent En till exempel Martin okay. Campbell tidigare som var straight on när det gäller action och drama utan vidare fablesser. Men här är det som Mark Forster ger och sen audiovisuell upplevelse vad det gäller musik, vad det gäller kulisser, vad det gäller foto. Och det gör att Sean får en väldigt distinkt prägel, även i sina lunare scener. Jag tycker att delen som är ut på själva operan är betydligt bättre än själva jakten. Jakten i sig skulle jag verkligen inte säga är topp tre scener i serien och inte ens topp tre i, i Craigs filmer och inte ens topp tre i filmen. Men det är... Mm. Det är bra, eh, men inte så mycket mer än så. Jag, jag, det är stilistiskt sett väldigt snyggt. Sen är väl jag för konservativ för att uppskatta det till full Men jag har egentligen, jag har egentligen inga problem med scenen så. Eh, men ja, det är bra. Men vi är ju så här uppbyggnad nu är, när vi har fått scenen med Green tillsammans med Lighter och, och Beam på flygplanet. När de sitter, och vi verkar verkligen att CIA är inte de Vi förvänt oss de ska vara Som i alla andra tidigare filmer så har CIA alltid varit på vår sida Eller på Bonds sida Men här är det som, det är mer studigt Och det är mer gråzon Och det är så härligt ändå att Leiter han är med där Men han sätter sig väldigt emot Det Green och Quantum gör Och när Green vill ha bort Bond Och Leiter skjuter honom Och säger att jag vet inte vem det här är Så är det, så. Ja. Jag tycker det är en dynamik mellan Leiter och Bond också i filmen. Det, det gillar jag verkligen med den här filmen. Eh, överlag just den här vinkeln att CIA faktiskt står på skurken sida. Och att just, det vi, vi är vi så van vid Bond filmerna att vi vet precis. Det här är den onda sidan, det här är de goda. Det är det som är förutsättningarna. Det är det klassiska Bond som också är mycket i det som Flemming skrev också. Men här är det något helt annat. Den här Skalan har suddat ut. Det är, väldigt, det är en grå skala. Och inte ens Bond kan lita på sina gamla allierade. Det är ju en väldigt intressant touch som jag tycker är kul att han är med i filmen. Om eh, vi ska ta det här med Sia Det är ju en väldigt politisk film och i viss mån så kanske den strävar efter någon slags jag vet inte riktigt, politisk korrekthet kanske. Eh, och sen så fallerar den politiska korrektheten totalt med en annan grej som jag kommer att prata om senare. Och så som jag, som jag kan ta upp då, för det passar inte här. Eh, och jag vet inte riktigt om jag gillar eller inte. Eh, ja, jag tycker väl att det är skönt på ett sätt att de försöker nå någonting annorlunda, försöker att förnya det. Samtidigt så kan jag väl tycka att det är lite tråkigt att få... Moralkakor uppkörda i ansiktet Om hur världen är och vem som är ond Och vem som är god Någonstans så tycker jag det här med att Bond ska ha en fot i verkligheten Och en fot i fantasin Jag tycker att det politiska spelet Ska vara väl vara väldigt mycket fantasi Jo, men nu om man ser till exempel i Octopussy Då får vi ju se eh, Liksom det här Mötesrummet i Ryssland Det är en som är liksom ond Och så är de andra, vi får se en god och en ond Från Ryssland det är ju liksom, det har vi inga problem med. Och nu får vi se, det är ju en liknande touch av det, fast CIA. Vi har, vi har Felix Leiter som tydligt är god, eller? Det finns en jätteviktig skillnad där att Sovjet var aldrig onda i någon av filmerna. Här är CIA utpräglat onda. Är hon det? För vi har ju Leiter som är en god karaktär som står för det goda i USA- och som sen blir tar över efter beam, som blir sparkad. Så att det finns, tycker jag, samma dynamik. Jag ser inte att CIA utmålas som en sorts skurk. Skillnaden är ju att Felix Leiter går emot USAs intressen. Vilket är att hjälpa skurken. I eh, Sovjet i Octopus så går ju eh, skurken emot Sovjets intresse. Som är att vara goda, eller vad man ska säga. Fredsmäklare. Liksom. Exakt. Eh, den som går emot i Octopus är ju den onda I här så är det att Den som går emot som är Felix är den som är den goda medan CIA har Och USA och även eh, England som vi ser det mer och får veta Har dåliga intressen Ja just att eh, Det är ju också mycket Beams intressen Han säger ju det själv att Om, om du, vill, om du liksom vill jobba med mig Så ska du vara på det här viset Och det spelar väl Delvis kanske CIAs kulturhistorium Men även kanske mest Hur Greg Rubin beter sig Som så Och eh, jag tycker det är intressant För att de spelar lite av verkligheten ändå För det är ju väldigt orealistiskt mycket I den här filmen också Det känns som att det räcker med att vi har Bond och Lighter Och M som de moraliska eh, Ljusen i filmen ändå För de gör ju ändå Och de strävar ju ändå för att göra rätt Och det gör ändå tillräckligt För att jag ska kunna accepterat CIA kanske spelas på ett mindre hedervärt sätt än tidigare Jag vet inte, jag tycker bara det är enormt utsatat och som sagt politiskt korrekt att USA är oljehungriga törstande imperialister eh, Skitsamma nu håller vi fast oss vid det ganska länge så jag tycker att vi åker till Italien igen och träffar Matis. Mm. Eh, och här tycker jag att filmen blir bättre när Mattis kommer in och, mm. och eh, scenen här och på flygplanet, där är enligt mig den bästa biten i hela filmen Mattis och Bond är så fantastiskt sköna. Har en så fantastiskt bra dynamik. Både i Casino och Realmen här. Och det är jättehärligt att se något tillbaka. Mm. Ja, jag, får, jag får ju lite Conry och eh, Pedro Armendaris med mellan Craig och eh, Giannini här. De har lite samma lite samma banter mellan varandra. Mattis och Bond. Eh, och det gillar jag. Jag tycker också som du säger. Det är bra scen och sen... Blir filmen lite bättre också. Jag tycker det är en väldigt snygg scen framförallt. Jag, ja, ja, jag blir väldigt sugen på att köpa det där huset som Mattis har. Det verkar så jävla bara mitt ute i en sjö där det, ja, det är trevligt som fan. Det är som, jag tycker de har lyckats väldigt bra i Kwan rent allmänt. Att göra det modernt men ändå lite retro. Det här huset och scenen mellan Bond och Mattis känns väldigt, väldigt modern men ändå väldigt typiskt Bond. Så det är så här senare känner att jag kan inte se liknelsen med barn, ändå. Och eh, dialogen som han håller med med Mathis är ruggigt, ruggigt bra. Speciellt när vi får med här Fleming elementen Och jag blir berörd när Bond sitter ensam på flygplanet. Och kan inte ens säga namnet på drinken. För att han blir hårdkommen om vem det är han dricker för egentligen. Och när Mathis erbjuder honom att få piller för att göra honom längre. Och för att få honom att glömma och få honom att sova. Och... Bond som den, den karaktären Han accepterar inte utan han vill bara Kämpa vidare Och det är väldigt, väldigt, väldigt flämming Över det här Och det är just det att Forster lyckas göra väldigt mycket Med väldigt lite För att det är en rätt kort scen egentligen Men med den dialogen vi får av de här två Och det hur Craig och Janine Spelas så berättas ändå väldigt mycket Och det känns mer genuint Än vissa scener vi får I de mer utpräglade Kanske drömafilmerna Stryffel och Specter Um, och det gör det väldigt naturligt För jag känns som att dialogen och slådespeleriet Flyter på väldigt Självklart av all, alla inblandade Och vi lämnas där Kameran går till långsamt bak Och vi ser att Bond sitter återigen ensam Med en drink Och ja, det känns så Solklart För en modern Bond att vara på det viset Att ändå ha en sin fot i 50-talsbucker Så jag är helt begejstrad när vi är när vi är här i den här biten i filmen. För det är, så, ja, det är så rätt alltihopa. Nej men jag håller jag håller med. Eh, och här är ju också. Tycker jag en av de. Eh, punkterna i filmen. Där jag tycker att Bonds karaktär faktiskt funkar. För det är ett problem som jag har med filmen. Men här tycker jag att. Det görs rätt och. Det framställs rätt. Eh, scenerna i sig är skitbra. Bra musik. Allting är bara kanon. Eh, så jag håller med, här är jag också ja, hög på euferi. Och sen en liten detalj bara när vi är hos Mass i Spans villa och hans flickvän Gemma pratar italienska med hon, att Bonds mål är lite som att vi, vi bara vet genom det lilla ansiktsuttrycket att bond förstår italienska. En liten härlig touch. Mm, mm. faktiskt. Och han kan spanska också, tydligen. Mm. <laughs> okay. mm. uh, för nu landar vi i Bolivia och uh, Green ska ha en välgörenhetsskala. Vi kan väl ta det innan här Vad vi tycker om honom som skurk Jag har aldrig tyckt Att han är en bra skurk Jag ville bara säga det Jag tycker han är, jag tycker han, är, han, är väldigt, han är väldigt tråkig Skurka för mig ska, ska vara väldigt eh, Nu har jag tappat ordet Men eh, de, ska, de ska vara väldigt karakteristiska Ska jag säga eh, För mig Annars så är det inte en bra skurk ska, liksom En hjälte som klyschan heter motsvaras sig av sin, sin skurk liksom Sin motståndare Um, och uh, ja det är, tycker jag de bästa skurkarna i serien och uh, av mina favoritskurkar överlag är, är de mer flamboyanta <laughs> karaktäristiska skurkarna um, faktiskt, det behöver ju inte vara någon clowner liksom så, men det, det ska ändå vara någon karaktär bakom det här, är det en väldigt jag vet inte det passar ju Quantum att han är lite uh, skuggig och inte så utåtagerande så, men jag tycker det är, nej jag, jag köper inte så mycket här jag tycker det är en Ja, en skurk. När den här filmen kom så var jag lyrisk över honom. Sen så har det med åren tvinnat bort ganska rejält ändå. Ehm, absolut inte så hårt emot där. Ehm, jag tycker fortfarande att han är bra, men han är definitivt den sämsta av, av Craigs skurkar. När jag tänker på Quantum of och så jag tänker jag nästan aldrig på Dominic Green. För mig så är inte han minnesvärd på det sättet Jag minns nästan med Medrano mer mm. Än vad jag minns Dominic Green Och det är väl inget jättebra betyg till, till skurken i en film Men jag tycker han är bra Men Han är en bra bit Under de bästa mm. Men det finns många bra skurkar också Om någon säger Casino Royal, Då kommer ju med smickelsen upp i mitt huvud i alla fall Och ganska tidigt Ja, exakt. Eh, poker och Mads Mikkelsen, det är det som kommer upp i huvudet. När någon säger Quantum of Solos så tänker jag inte Dominic Green, det första jag gör. Och Toskakaka. Ja, exakt. Ja, men jag är ju lite tvärtom som Emil. så alltså, när jag såg filmen först var jag väl lite så här... Jag visste inte vad jag skulle tycka om honom som skurk. Han är bra, liksom, sådär. Men nu, verkligen på senare år, jag, verkligen... jag gillar han verkligen. Jag tycker han är en väldigt, väldigt bra skurk just för att han... Han känns otroligt manipulativ och en av få skurkar som verkligen känns. Han känns helt natt. Han är galen. När han på slutet där vi kommer Han börjar svinga yxan och grejer. och, liksom. ehm, och Han känns som en, liksom, inte fysiskt men i sinnet, en väldigt farlig människa. Och jag tycker han är en väldigt intressant karaktär. Eh, som eh, Matteo gör väldigt, väldigt bra. Så för mig är det här en step up från Le Chiffre. Och jag tyckte att Le Chiffre var en väldigt bra skurk. Men för mig i slutändan var det ändå någonting som fattades för att, han, för att för honom att nå upp i toppskiktet. Men det här tycker jag är jätte bra. Jag gillar verkligen Green som skurk. Och eh, han passar så bra in i filmen och hur filmen vill porträttera just skurkar och goda mot varandra. Så att jag är, jag är ett fan faktiskt. Kanske inte kommer jag som en större förvånad att jag har gjort så illa Dominic Green För man måste, det känns som man måste särskilja på två saker det i honom Dels om vi ser filmen som en film bara Då är ju Dominic Green en väldigt annorlunda skurk så om man ser rent hur publiken uppfattar Bond och så vidare Så är han ju en väldigt ja, Kanske inte ett sägande skurk Om man jämför med Le Chiffre, om man jämför med Silva som kommer sen och så, där. Men ser man i själva världen som filmen utspelar sig så råkar han ju bara stötta på Bond. Han råkar ju bara vara. Kanske inte på fel ställe vid fel tillfälle. Men han är ju en del i ett spår som Bond börjar med. I och med Le Chiffre och Mr. White. Så han. Han har ju inget personligt äldre mot Bond som så. Och Bond skulle inte träffa på honom om det inte vore så. Att han bara eftersöter Slate och så. Där. Och han har sina egna intressen. Och hans liksom plan och intressen gäller Natur och utnyttja vatten Och sådär Och jag tycker att Matthew Amalek gör ett väldigt bra jobb Även han För att han spelar rollen väldigt subtilt Och är älskar när han träffar på Bond På festen där i Bolivia Och det enda han har att komma med egentligen Det är sina ögon och sitt sätt att prata med Och där Bond är fysiskt farlig Så sätter Amalek igång Med sitt psykiska spel på Bond Han liksom säger Everything you touch seems to wither, wither and die han spelar ju på Vesper och så vidare. Och eh, det är så han är som skurk. Han använder liksom sitt sätt att vara. Och eh, jag har väldigt svårt att rangordna Green i jämförelse med framförallt de två som kommer här härnäst. De två uppkommande filmerna. Men han är riktigt riktigt skarp alltså. Dominic Green och, och eh, de gör någonting väldigt intressant med honom att han är... Subversiv helt enkelt Som så mycket annat i den här filmen Och eh, Jag hade inte velat se att han gör mer än han faktiskt gör Visst jag tänkte förut att det hade varit spännande Att se att han beordrar typ att han dödar Fields eller någonting i sånt Men det behövs inte För att han är en affärsman Som är Inne för sina egna intressen helt enkelt Och han är en ruggig Person Och eh, Mallory spelar väldigt, väldigt bra så han är en av mina favoriter i serien, helt klart. Ja, Jag, gillar ju alltid, jag har alltid gillat mina skurkar liksom väldigt sammanbitna utan de var intet säga. Det är en svår balansgång det där, men jag har alltid gillat dem lite mer som det liksom drax och så. Inga inga psykopater på det sättet. De är ju psykopater på ett sätt, men inte så att de blir helt galna, liksom våken eller någonting i den stilen. Så att, ja, det är svårt. Det är väl egentligen bara en skurk som jag gillar som är. Just så, och det är inte ens från Bond, Det är ju Joken i Batman som är mm. väldigt galen. <laughs> och där funkar det ju faktiskt. För Green är ju egentligen en väldigt normal person. Exakt. På ett sätt. Ja. Och han har ju sina ögon som sitt trademark. <laughs> ja. Och det, det är ju riktigt lebbröder i vissa situationer. Ja, det är det ju. Men ja, jag håller med. Jag riktar dem att han är ett steg upp från mycket decens eller Det i förra filmen. Okej. Okay. Mm. Men nu ska vi samla in pengar. Mm. Och eh, här tar filmen ett par kliv tillbaka och neråt eh, Här tycker jag det börjar tappa Jag är inte intresserad av det jag ser jag, tycker det är... Nej, men det... jag håller med dig Jag tyckte bara det var så bra formulerat Ja. <laughs> Nej, men jag, jag är inte intresserad av att se en och pengar Jag tycker inte att vi får träffa äh, Strawberry Field Som är kanske den mest meningslösa karaktären i hela serien kvinnokaraktären i alla fall. Det händer meningslösa saker. Vi ser Felix Lighter som sitter i en soffa och brer ut sig och får man bara liksom tre lättklädda tjejer så kan man klippa in det där i valfri hiphopvideo. Liksom. Man ser helt bedrövlig ut. Och sen på det liksom så får vi att Bond slänger ner matis i en soppcontainer. Alltså, fatta om om I Licensed to Kill. Bond går in och hittar Della. och Hon tar med henne ut på gatan och slänger henne i en container. Oh. Det är så jävla dåligt. Oh. Äh, här, här tappar filmen helt enkelt. Oh. Jag, tycker jag, jag, jag håller med dig återigen. Det känns som att jag går på repeat. Men det är ju... Alltså, jag vet inte. Jag är, han, han försöker liksom... Få några ikarus liknande tal. När han ska hålla tal där om... Eh, miljön och jag, jag, jag vet inte jag känner inte att jag bryr mig så mycket Nej. och det är liksom Strawberry Fields som du säger en, hon har liksom hon har inte så mycket att, att göra i filmen hon har liksom en, ett tal dialog liksom och det, det är inte så spännande vad hon säger liksom och sen känner jag liksom inte att det är så bondigt som du säger det är, jag vet inte det är att jag, jag känner liksom ingenting av den här scenen. Då vill jag komma med några motargument här, är det några andra synpunkter om vi säger så på det hela för det första, filmen Börjar ju sluta med Bond i centrum Allt han är med om är vi med om Vi får, inte, vi får knappt se någonting utöver Bonds upplevelser Det är Dream på flyget M med The Foreign Secretary I Övrigt, allt börjar sluta med Bond Och därför har Fields Inte en större roll M säger det själv senare att varför skulle just hon det hennes enda uppdrag var att hämta in dig Och då, hon är med lite på festen Sen försvinner hon ur filmen Och i och med att Bond lämnar henne, han gör ett misstag Och Greens tal, ja han är ju som jag rörde på lite tidigare Han är ju inte en styrk i det klassiska, klassiska benämningen Utan han är ju en egoistisk affärsman Och hans mål med det här att samla pengar till Quantum's Tera-projekt Och det är inte tänkt att vara ett Gustav Graves tal heller För Gustav Graves vet vi är en fiende Och han vill liksom spränga i Nordkoreas Ja, jag vill inte prata om det där alltså. Men det är som två helt olika världar och Green, han är, han samlar in pengar Och det är det talet handlar om Och Bonds anledning var där Det är för att se vad Green håller på med Och se om man kan få mer spår Högre upp i hierarkin där han sen då träffar på Camille Som är hans egentliga enda spår Och sen eh, Matis dör Det tycker jag är en väldigt känsloladdad scen Hur han, det sista han säger till Bond är Förlåt dig själv Och eh, allt att Det var inte Vespers fel Utan hon blev nästan tvingad att göra Och då någonstans så förstår Bond att det är ingen mening Att försöka hämnas Utan att hon gjorde det hon ansåg var rätt För Bonds skull Och det är väldigt underbart att spela två. Och Bond slänger ju Mathis I soptunnan Eller vad ska man säga att det är ja, containern. containern Dels för att Mathis hade gjort detsamma Mot Bond De, är, de lever ett farligt liv De, gör, de är agenter Mattis gjorde typ samma sak med Oban och kropp i förra filmen. La han i bort luckan av en bil. Och han får ju dem att tro att det var ett, ett väprats rån som skedde. Det, liksom, det slänger ju av poliserna och det slänger ju av MI6-spåren efter Bond. Så att eh, han säger, he wouldn't, he wouldn't care. Ja, ett par grejer på det bara. Jag håller med om att scenen när Mattis där. Den är väldigt bra. Mm. Däremot tycker inte jag att Bons agerande efteråt ska definieras av vad Mattis gör, vad Mattis gjort tidigare i tidigare filmer. Och att Mattis har slängt in en ond gubbe i en baklucka. Ja, en baklucka. Jag tycker att det är helt irrelevant för vad Bonds ska göra för Mattis. Jag, jag, jag tycker det här är jättedåligt. dåligt. Det var mer respektlöst att lämna kvaran på gatan tillsammans med de två döda polismännen. Det respektfulla han borde ha gjort, det var ju se till så att han kom. Alltså se till så att han blev om omhändertagen. Men nu, nu har han ju ett spår på gång här och han vill ju ha svar dels för personliga skäl Och dels för att ta reda på vad kvantum håller på med som kan vara en terrororganisation Det känns som att han har tid att göra en begravning Så la han där och han blir ju upphämtad mest troligt Men just där och då så är han istället Han istället att det skedde ett väpnat rån eller liknande Och på så vis slängde av spåret efter sig själv så jag tycker det känns som en väldigt självklart sak att göra där och då, just om de lever ett farligt liv. Jag tycker det är, jag har jättesvårt för det här med att han går från den sentimentala bond till nu slänger ner min vän i soporna. Det är snabba Nej. ryck däremellan tycker jag, tvära kast. Och jag har alltid, jag, som, som ni två sa så tycker jag faktiskt att forgive yourself-scenen är, är väldigt bra, välspelad som ni säger. Men sen luta ändå, ändå mer åt Emils håll, att det känns lite... Jag vet inte han har, han har nästan i princip suttit och gråtit liksom, och surt över Mattis så direkt efter så dumpar han honom. Jag vet inte jag, jag köper det inte riktigt heller. Inte jättedåligt så men jag har svårt att acceptera det. Ja, jag har lite svårt att förhålla mig till det där, för jag på något sätt tycker jag inte att jag tycker inte att det är liksom förkastligt dåligt men det känns väldigt konstigt. För att mm, de precis. står bredvid en bil, de ska åka iväg åka och lägger honom på sjukhus eller lämna honom bara på sjukhuset, det tar två minuter. Det kan ja. väl göra för din goda vän Matis, liksom. <laughs> Exakt. Men sen liksom allt innan tycker jag är jättebra, just när han, just när han blir skjuten är så chockerande. Dels, jag fattar fortfarande inte varför polisen skjuter. Det är ju för att sätta dit bond. Det är ju, Green har ju sagt åt Carlos, polischefen att... Mördar Mattis för att sätta dit bond ja, Men det är ju en typisk, Det är ju typiska korrupta polisen I, i Mellanamerika Alltså det är ju det man, de vill att vi ska Tänka tro. på ja. ja exakt för att det är ju liksom ja, men han, Mattis han, han rör sig ju inte alls Men de säger det, ja oh, han rör sig Ja vi tyckte han rörde på sig, vi skjuter honom mm. Det är liksom de, de gör vad de vill för att de ja. är korrupta som fan liksom. Och sen är det ju väldigt liksom, Rörande När han väl går bort och när de pratar med varandra Det sista de säger att Bond återigen ändrar filmen i rad. Förlorar en väldigt viktig vän. Det är ju ja, fint. Fint är det inte att hon dör. Men det blir en fin scen. Och de har en väldigt stark koppling till varandra. Tredje gången uh, gilt sen i Skype. Ja, precis. Om jag ska gå tillbaka till festen då. Uh, så är, jag, jag gillar också den väldigt mycket. Det Jag tycker Greens tal. Det är liksom det är så ett tal ska vara. Alltså det här domedags Ikarus vill man ju bara <laughs> slänga liksom. ja jag skulle säga något annat men skit samma. <laughs> eh, och också tal eh, Elut Carvers tal i Day, så är också väldigt stora problem med. det här är liksom just, med, just att skurken är lite ambivalent det är väldigt udda stämning när man ser skurken står, liksom väldigt manipulativ och håller ett tal att de hjälper jorden så vet man att ja, det är väldigt jag tycker han sköter snyggt och just att nästan alla viktiga karaktärer, förutom Medrano i filmen, möts där enda scenen som alla möts i. Det är Bond, det är Beam, det är Lighter, det är eh, Amalric, det är liksom alla, det är Elvis, det är Camille, det är Fields. Det är som en knytpunkt man har sett. Och det är väldigt spänd stämning mellan alla. Jag tycker jag gillar det. Jag tycker det funkar bra. Ja, det, det Såna här scener känns som att man behöver lite mer över Bond-serien där det liksom allting knyts samman för en liten stund och det är liksom en festmiljö som känns väldigt naturlig. Ja, det känns som att filmen mm. landar också lite sådär. Ja, och Leiter behöver som inte göra mer än vad han gör i den här scenen. Han behöver inte komma fram och prata med Bond, det liksom hans enda syfte där är att egentligen du nudgar axlar med Dominic Green och var där för hans bästa intressen. Så du tycker filmen återigen fortsätter på att flyta på väldigt, väldigt bra. Och sen blir det flygplansjakt. Och där flyter den inte på lika bra längre. Alltså jag tycker bara att jag tycker att scenen är väldigt, väldigt häftig. Den, den är väldigt visuellt. Den tilltalar mig väldigt visuellt. Det är väldigt många snygga airshots. Väldigt det är coolt att se Bond i en DC-3 flyga i karja här karga Så att Även om jag inte riktigt alltid fattar. För här, det här är en av de. Där jag inte riktigt fattar vad som händer. Så gillar jag det ändå. Jag tycker det är ganska spännande. Dels för att det är väldigt snyggt. Även om. Som sagt jag inte riktigt förstår. Alltså, här är lite som för mig. Med Miami International. I Casino real. Jag gillar scenen i dess utförande. Jag gillar liksom musiken. Jag gillar det vi ser. Men den är inte placerad särskilt rätt. För att i det här laget, när vi är cirka 35 minuter för att filmen slutar, så borde vi få en, en sista upptrattning i förklimat Vi borde ha lite mer karaktärsutveckling, eller lite, någon mer och scen istället för en till-actionsekvens. Jag förstår att Forster ville ha alla sina fyra element som man jobbade in i actionsekvenserna. Men att eh, vi förstår väl daget redan att Quantum har kontroll över polisen och över militären. Och scenen känns då lite onödig Det känns som att det skulle finnas ett bättre sätt Att ta oss ut till det här sjunkhålet Men sen får vi ju den här Sekvensen hoppar ut Hoppar fallskärmen ut genom och Som inte alls är särskilt bra utförd Och som är väldigt Ur med resten av filmen Och jag, hade jag fått välja bort Något från, från den här filmen Så hade det varit stryka DC3-hjärten Och fallskärmshoppet och lägga in Lite mer intriger mellan karaktärerna istället det själva utförandet, det är bra. Ja, nej, men jag håller med i den biten att jakten i sig är, den är onödig. Jag tycker att eh, själva flygplansfighten som så tycker jag är väldigt väl genomförd. Sen kommer ju fallskärmshoppet som är bedrövligt. Liksom. Eh, de klarade av att hoppa ut från ett flygplan för 30 år sedan och filmar Då kan de väl göra det 2008, tänker jag. Ja, det var exakt min tanke. Det var det jag sa när jag såg den första gången också Jag tycker det är liksom taffligt Jag förstår att de inte kan hoppa ner i sjunkhålet Men själva hoppet kan de bli lätt att utföra Nu också mm. Jag kan inte tänka mig att det är någon annat än ekonomisk anledning att det måste vara billigare att göra så Alltså grejen var att Jag läste en intervju med Gary Powell ja. Som är stuntkoordinator Och de gjorde research på att göra det på riktigt För det finns folk som hoppar ner i såna sjunkhål På riktigt ja. Grejen var snarare att Forster Tillsammans med Trade och producenterna. De ville snarare ha en mer dynamik mellan Bond och Camille. Och det kan enbart göras genom att ta nära bilder på dem. Och då blev det så här istället. dåligt. Det blev besviken. Men de, var, de kunde gjort det på riktigt. Jag vill ha BJ Worth och Jake Lombard tillbaka för fan. Uh. De vet vad de ska göra. Liksom. Ja. Helvetet, eller hur? Sen också det att på slutet av eh, själva flyggränsen så åker han ju liksom rakt upp med flygplanet eh, för att sen hoppa eh, ut. Och då är det också. Ja, de inte lärt sig. Alltså, det är ju CGI. det är ett flygplan som det är, det är så fult gjort de, de borde ha lärt sig det var inte så många det var två filmer sen då de insåg att det här funkar ju inte mm. hoppa inte tillbaka till det igen då det är skitfult gjort för det känns ju så lite klumpigt det där med att för det sista Tanner säger till M innan actionsekvensen det är ju att ja, vi, de misstänker att bonda skjuter Massis och sen slutar den här scenen och då fortsätter vi där de, där de pratar egentligen. Det är som att man hade kunnat det DC-3-scenen- och vi hade inte förlorat någonting jätteviktigt. Det är just det att det kommer så klumpigt i filmen- vart den nu är. Så det är deras mest problem. Med. Det är också roliga att de här klassiska Bond- de rekognoserar. Ofta är det ett flygplan eller en båt eller något. Så de hade kunnat hitta det ändå utan att bli attackerade. men så är det ju. Ja, ja, men precis. vad istället hade fått se- Någonting som Green gör, eller M och någon, ja, någonting annat än en till-action situation. Så det blir lite för mycket. Mm, det kan jag hålla med om. Sen åker vi tillbaka till La Paz. Och eh, Fields är död och eh, Bond flyr från MI6. Och det får ju tankarna till en helt annan film. License to Kill. Ja. ja jag, tänker, jag tänker ju på också att, Ja, precis. Fields Filds oljedränkt olje, ja, ja. golfingreferensen. Vilket jag tycker ja, att det kanske ja. är lite för mycket. Nu hamrar vi in nostalgi. Kolla vad vi exakt. tänkte på Goldfinger. jävla vad ja, bra vi är. det är. Sånt har jag för lite problem med. Ja, nej det går ju liksom inte. Och, det skulle ju, jag vet inte. Det är ju typ som att. Alltså, ja jag vet inte. Det är, det är ju jobbigt när de ska liksom hamra in nostalgi från sådana ikoniska scener. De är liksom ikoniska i sin egen lilla värld jag tycker inte man ska röra dem senare jag tycker det blir konstigt om man skulle göra en homage till eh, Bond, James Bond vid ett casino på exakt samma sätt som i Doctor No eller eh, att bondbruden i filmen kommer upp ur havet och det vet vi ju sen två filmer tillbaka är skit liksom eh, så att det, det blir liksom inte sådana homager funkar inte och det här är liksom på samma sätt, jag tycker det är, det är taffligt bara det är så här, titta som du sa, titta vi har, vi har sett Goldfinger ja, vi är med men det får vara bra nu liksom. jag blir lite irriterad Ja, alltså det, det håller jag med om för när jag såg filmen första gången och när jag såg filmen fram till att Skyfall kom så hade jag problem med homagen Men i och med Stryfall och i och med ännu mer med Spectre så känns det som att den här referensen har landat bättre, den flyter in mer naturligt Just det, vi försöker anspelar lite på olja och guld och dess betydelse när Bond sen hoppar över staketet där och går, går ifrån hissen tycker jag är så otroligt snyggt med musiken och allting. Då fick jag Bond-känsla i, i biosalongen. Jag hade faktiskt ett specifikt minne från just biovisningen när den där scenen kommer. För fram tills dess, när jag såg filmen, så var jag fortfarande lite i, så här, vad heter det, um, Aftermath, Nu har jag tappat svenska ordet för det, men i så här. Um, Ja, vågarna efter Casino Royale Jag hade fortfarande inte smält den filmen Och eh, så, så kommer det liksom Första, ja hur långt har vi kommit till filmen Men det som har kommit hittills I Quantum of Solace Och så satt jag här och så hör man hur bondtemat trummar igång Craig tar sig loss och jag tänker Nu jävlar kommer det ett bondtema Och sen så blev jag så besviken när det bara slutar När han kommer ut och så är vi tillbaka med Camille Och så fortsätter den som den har gjort Jag blev så otroligt besviken när jag såg filmen Det var ett starkt minne från, film, från biovisningen mm. Ja, och Bond träffar sen Felix Leiter. Vi snackade ju inte så mycket om Felix- i Casino-realla avsnittet- men vi kan väl, det är väl främst det som kanske- vi ska oss vid här. Eh, vad vi tycker om-, om Jeffrey Wright som eh, Leiter. Han gör ju inget- större intryck i någon av filmerna. Um, han är ju en bra skådis. Men han är ju lite- butter. Jag vet inte, vad sa inte du det- Emil i senaste avsnittet. Liksom, var är den här juvialiska texas eh, från böckerna? Det är ju något <laughs> helt annat. Ja, det här. Exakt. Han är ju tystlåten. Känns lite introvert nästan. Lite butter. Eh, sen jag gillar i för sig samtalet. Han och Bond har här på baren. När de så dricker öl. Eh, det är väl den scenen jag tycker funkar bra mellan dem. Ja nej, men eh, Jag kan ju bara fortsätta på det. så eh, I Casino Real att han... Han är inte, han, karaktären är inte Felix Leiter för mig, det är något helt annat. Alldeles för butter, inte alls karismatisk, sitter bara, sitter bara och verkar, verkar försvinna, verkar vilja försvinna från jordens yta och sen så sitter han på välgörenhetsskadan och som sagt ser absolut inte in, ut som någon CIA-agent utan någon malplacerad hiphopstjärna liksom. Det, nej, det är, det är en jättekonstig bild av Felix Leiter. Speciellt i Quantum of eh, För där en, här, eh, har han en, en större roll än man har i likasinerial. Han får mycket större inverkan på det, och då är det viktigare att det blir rätt. Nej, eh, det är en helt annan Felix. Ja, jag tycker nog också det. Alltså, jag tycker han är. Jag har, jag har lite problem med Jeffrey Wright som Felix faktiskt. Jag vill mer ha den här David Hedgeson Felix. Som faktiskt. Det känns som att de är, är liksom polare. Som jag inte riktigt får känslan av i, i varken Casino real eller Quantum. Eh, och det är väl det största problemet jag har. Han känns väldigt butter, som ni säger. Lite sur, överlag. Eh, jag vet inte. En, eh, CIAs egna defense minister eller någonting. Det, det är liksom, han känns inte så... Ja, jag vet inte. Han känns inte som Felix. Nu har inte jag läst böckerna, som, som sagt. Va? Nu kan ni pricka av det i poddbingon. Men eh, det är liksom... Det, det, det är liksom den... Den Felix som jag tänker mig Oavsett om det är bok Felix eller film Felix Så är det, det är inte den Felix jag ser här Tyvärr ja, Tillsammans med John Terry så är Jeffrey Wright Min favorit lighter ja. mm. Nej men Jeffrey Wright är min favorit lighter Tillsammans med Jack Lord Och det känns som att han snarare är tyngd av Byråkratin i den här filmen Och det är därför man liksom beter sig lite som man gör Och det är väl Kanske målt och mycket precis som M eller Annorlunda för nya tider Och Bond är ny för nya tider Att Leiter är en annan typ av karaktär Än hur han är porträtterad tidigare Och jag tycker Jeffrey Wright Även han gör bra med det lilla han får För i både Quantum och både Casino Real Så hade han större roll Egentligen Nu är det som att han är med lite Lite halvdant bara Och en av mina största önskningar till Bond 25 Är ju att Wright kommer tillbaka Tillsammans med Craig Och att de har en härlig vänskapsrelation till och med kanske att de slåss tillsammans eller hon middag tillsammans eller vad det är. Det känns ja, men det känns som att de har den de har den vänskapen, den respekten för varandra. Och George ju ser scenen mellan Bond och Lighterna i den här filmen att Lighter liksom han tar sitt beslut att vara en idealist och liksom hjälpa bonden då. Han ger henne snabb information och sen säger han du har 30 sekunder på dig eller Move your ass, sticka det från nu nu är nu har jag hjälpt dig. Uh, och sen är det klimax. klimax. Ja, ja. Jag tycker filmens Alltså, jag vet inte Jag tycker filmen med ett par få undantag Har actionet egentligen bara blivit sämre Och sämre uh, Faktiskt Jag tycker den börjar väldigt starkt Med paleon och um, biljaktan Som jag förvisso inte kan hänga med i jättemycket Men jag tycker fortfarande den Det actionet är väldigt bra uh, Actionet här på hotellet tycker jag är Jag vet inte Jag, jag dras inte med av den det de inte har sprängt i första, första en timme och 20 minuterna Spränger de liksom här och det är, ja, jag vet inte Jag rycks inte med på något konstigt sätt Jag kan inte riktigt förklara varför Men nej, det är, det är inte ett av mina favoritklimaxer Inte ens i närheten uh, oh, det inleds ju med den fantastiska repliken You and I had a mutual friend uh. Uh, Det måste ju vara Daniel Craigs näst sämsta replik i alla fall Ja. Eh, speciellt i hur den eh, hur den eh, filmatiseras eh, den är ju bara jättekonstig men klimaxet i övrigt är, det är ju ett av de sämsta det är det ju definitivt eh, jag får inte riktigt känslan av att det är så mycket som står på spel det känns eh, minimalistiskt och eh, lite överdrivet brutalt kan jag tycka eh, Bond hugger en yxa i hans fot och det är, det är våldtäkt och det är... Och... Ja, faktiskt. Jag tycker det här är väldigt obondigt, som filmen i helhet. Jag tycker det är, det är som sagt... Jag, jag bryr mig inte vem som får makten i Bolivia egentligen. Jag har liksom... Filmen har inte fått mig så in, intrigad eller vad man ska säga. Så, så um, eh, intresserad, så att jag bryr mig egentligen vad som händer. Jag, det är väl kul om Camille får sin hem, liksom, men det, det är liksom... Jag, jag vet inte, våldtäkt och Bond får jag inte riktigt ihop Det, är liksom, det, det, det känns som två helt olika filmer Conor var ju bra på det sättet Ja men exakt, ja, men, alltså, just själva, själva grejen Våldtäkt ska man säga, det känns inte så Jag vet inte, det, det passar sig inte i Bond Det känns mer som någon bäckfilm eller någonting Det är ju nu väldigt udda grej, en ovanlig touch i Bond liksom. Ja, ja. Uh, Nej men jag tycker faktiskt att, jag tycker också det är, Jag tycker är ett, ett kliv upp från, från Casino Real Jag tycker det är väldigt bra Klimax Och det är, det, är, det är två grejer som gör Det är just att jag tycker Bond Och eh, Green slagsmål är Jag tycker det är väldigt, väldigt bra Och jag tycker det är Det är någonting härligt med En Dominic Green Som drar upp en yxa Och typ, han börjar säga gorma Och gasta och svinga den där och jag har alltid, jag vet inte, det är, det är väl klippningen. Jag vet inte om jag har, jag har alltid tolkat det som att han sätter den i sin egen fot. Alltså det är inte Bond som gör det, utan han själv svingar fel. Eller har jag sett fel? Det är Stöber. Tack. Tack. Det är Green som svingar. Det tycker jag är jätteroligt att han misslyckas och hugger sig själv i foten med en eh, Och sen tycker <laughs> jag också att som är och oss eh, slagsmål är ganska bra. Och hela sättningen med att så mycket, det där eld, det Infernot, det är det verkligen dystopiskt en eh, ganska cool setting att det är så otroligt eldhärjat liksom ja. så att eh, jag, har jag har gillat det här, jag kanske har gillat, börjat gilla det lite mer och mer faktiskt Får jag slänga in en bullshitometer? Ja, på nu. Och mm. kör över den nu mm. När det brinner i ett rum överallt så kan man inte andas, Bond hade dött Syret hade tagit slut Det har du helt rätt i mm. Nej men jag tycker det är ett underväldigande klimax Just locationen eh, Storyn med att Det ska skrivas på papper och de ska ta över makten Och det är som, som vi sa våldtäkt Och det är, jag vet inte jag, jag, jag känner inte så mycket För det här Inte heller för Dominic Greens eh, och Bonds Fight där på slutet heller jag, jag bryr mig inte Nej det känns som att jag slutade bry mig lite om det där Vattnet vid välgörenhetsgalan Ja, sen händer saker bara Om man, ja, jaha ja det är väl genomfört allting. Jag, jag håller med om att det ser jättehäftigt ut. Men jag, jag har svårt att gå igång på det. Eh, jag får inte riktigt den här känslan av att det är ett klimax i en bondfilm. Eh, jag får inte det nej, nej Det skulle ju betyda mer. Alltså, visst, vatt, som, som jag sa, vatten är ju liksom viktigt för alla egentligen. Men det är inget som. Det, det känns inte så bondigt. som du säger. Det tycker jag, däremot, är en bra idé. Men jag slutar bry mig om den. för... Görs inte heller väl Jag har aldrig köpt det där med vattnet Jag tycker det är, det är, Visst, det är, det är en bra idé i praktiken Men så särskilt bondigt Känns det inte att sno vatten Egentligen Jag tycker det är också en samma sak, att en jättesnygg twist På det lite klassiska bondiga liksom. Att det är en mm. ganska realistisk Plan på ett sätt Som vi inte är jo, heller är vana vid Och just de här ögonblicksbilderna När man får se bybefolkningen Som inte har vatten Jag vet, det är inte liksom Inom kan Bond Men jag tycker det är skitbra Jag gillar det verkligen En helt ny touch Ja men det är som ja, Alltså just den där bysekvensen Och sen när Bond upptäcker vatten och så åker iväg med bussen Det är här, nästan skrämmande Vackert, det är som liksom något vi aldrig sett i Bond förut Och det är som tänker man på Quantum of Souls novellen Bond är ju skickad till Kuba för att Förstöra för rebellerna För att Storbritannien har ett tal med Kuba Det är ju inte så storaktigt det heller egentligen Så det är väl lite liknande åt det hållet med vatten och sådär Apropå sätt så känns det som att I filmerna har vi haft biljakt, båtjakt Vi har haft hjärt på husstart, vi har haft flydjakt Vi har haft allt möjligt Då tänker man hur kan man möjligtvis toppa det här Och det kanske man inte gör i stor slagenhet Utan det fokuserar på fyra personer Och sen händer det massa saker runt om jag tänkte på det nu här, när jag såg filmen senast Att när var det senast Jag tyckte det var ett bra klimats I en film, i en Bondfilm Då måste man sträcka sig rätt lång Tid tillbaka, för annars känns man som att faller lite på sig själva Men här så knyts det ihop Bra, det är liksom För första gången någonsin I en Bondfilm så är styrkens plan inte särskilt Viktig, just det med Medran och det här Men i var i fokus som ja, Bond är ute efter Quantum, han är ute efter att Taipos svar. Men just vad Green gör och vad med Medrano vill, det är ju inte jätteinstrumentiellt Det hade kunnat vara vad som helst, egentligen. Men, och sen har vi liksom fighten mellan Bond och Green. Som är vrålsnyggt koreograferad tillsammans med Elden. Och det klipper tillsammans med... Camils och Medranos fight som är desto mer känsloladdad. Hon är ju ute efter att få hem. Det är ju inte Bond här, just här i alla fall. Och eh, sen är det ju en bra spel tillsammans med Cassino Reals klimat som är vattenbaserat. Då är det så självklart att vi har ett eldbaserat klimat nu. Och där en kvinna håller på att dö. Här är eld, det är i vatten. Och nu lyckas ju Bond faktiskt rädda en kvinna för första gången <laughs> eh, på rätt länge. Så. Ja, jag gillar verkligen klimatset, musiken kommer vi prata om alldeles snart men det är riktigt, riktigt tempohöjande Och sen är det så genuint att vi får se att det är Craig och Amalric som verkligen slåss bland alla eld Och att de gjorde all den här träningen för att göra det trovärdigt Och det går så fort, Eftersom det är klimatset är fem och en halv minut tror jag men det känns som det är så mycket längre för det är så många delar Så många delmoment Jag sitter och är som på nålar hela tiden Och eh, Två små detaljer Elvis när han dör, vi får se han står i kalsonger En millisekund innan han dör så Intressant att vi rundar av en så Fascinerande karaktär på det viset alltså, Det är så jävla märkligt <laughs> Ja, alltså om jag om jag hade haft tid Så hade jag pratat längre om Elvis Men nu skripar vi det För jag gillar verkligen honom Och eh, Sen gillar jag när Kamil sitter i rummet. Och Bond håller om med att vi hör barnskrik. för hon hennes familj dog i eldlågorna i hennes hus. När det upp när de var han uppnå barn. Och då får vi höra barn i bakgrunden. Och att Bond faktiskt överväger tanken att döda henne där inne. Det är så jävla sjukt. Jag, ja. jag var helt chockad när jag såg det första gången. För jag bara, jag kanske kan döda henne. Jag var helt... Mm. Ja, det är ju mäktigt. Jag tycker sådana här scener är så... Väldigt känsladdad och jag tycker Mark Forza hanterar det väldigt, väldigt bra. Och det känns verkligen genuint och sen ser Bond chansen att ta sig ut han tar den och så är det över. Så det är, ja, väldigt, väldigt bra klimat. Så jag vill inte då ändra det sina förväg allt för mycket men det kan vara Tredjärans bästa klimat utan att avslöja för mycket. Och vi åker till kasan för att runda av den här filmen. Um, alltså det här, men det här är, jag gillar den här lilla epilogen, eller vad man ska kalla det för um, och jag får faktiskt jag får mer känsla av Bondis back faktiskt, här än i Casino Real. för att i Casinoreal tycker jag att det är lite upppumpat och väl liksom, på med kostymen snipergiväret i handen cool liksom um, kameravinkel säg Bond James Bond så, nu är vi hemma, här är det mycket mer bara i never det, det är Bond liksom. det Jag tycker det är väldigt snyggt och han slänger eh, halsbandet i snön och går iväg. Jag, jag tycker det är otroligt bra slut för den här filmen. Oh. Ja. jag Inte heller några större problem här. Det känns som att den binder ihop allting väldigt bra. Eh, det blir en väldigt snygg avslutning eh, och vi kan gå vidare. Eh, Absolut inga inga problem med det här överhuvudtaget. Nej, jag tycker, tycker det är bra. Jag tycker det Craig överlag har haft ganska signifikativa sista scener. Absolut sista scener i sina filmer överlag, tycker jag. Vi har ju The Namys Bond i Casino Royale. Och sen har vi ju den här scenen. Och, ja, sen är jag ju tillbaka på ett annat sätt i Skyfall också. Utan att säga vad jag tycker om det. Så det är väldigt påtagligt, Craig Bond. Att just han är med i slutscenerna i, i sista klippen liksom. Vilket är lite speciellt. Han avslutar inte så ofta med en kvinna i famnen i sina filmer. Ja alltså efter, efter det klimatset som jag verkligen gillar. Och efter att vi får en twist på hur Bond tar ut styrkan i slutändan. Så kommer vi till det här. Och det är ju som ett bra bortslut med tanke på att det knyter ihop med där vi såg Trade första gången i Casino Real. Att han sitter i ett styrget rum och väntar på sitt mål. Och eh, det är trade spelar den här scenen med bravur Och precis som Rickard håller med om att den här Känns mer tydligt att han har fått Han har fått sin Sinnesro, han har hittat sitt Ja Han, har, han är typ, Bond där Bond Den vi kände i de 21-a filmerna Och han berättade det, I never left Han gjorde sitt jobb, han fick sina svar Han eh, Han dödade inte Kabir utan han har lärt sig Någonting ändå Och eh, det känns väldigt, väldigt klassiskt där. Och det är så bitterdjuft när Bond går iväg ut i, i mörkret och slänger halsbandet. Och vi ser det bara i snunn. Och vi förstår att Bond finns där ute någonstans. Och rädda världen genom sin plittkänsla. Och jag är så glad att Forrester valde det här slutet istället för det föreslårna slutet där han mördar Mr. White. Som hade varit för mycket. Ja, nej det är bra att de landar så pass rätt med ett lugnt... Slut med en Bra känslomässig avrundning Och jag är alltid så otroligt nöjd När ftt rullar Vid den här filmen sitter alltid alltid Stort flinar för det allt har känns så rätt Ja <gör> oh. Där kommer ju då istället Ja oh. mm. Och det känns Ja, det är bra ändå att vi har En sekund, två sekunder med en svart ruta Mellan att vi ser halsbandet och Gun Baron. Så känner vi ändå. att ja, Oavsett om Bond är lite uppgiven och är lite tragiskt, så är Bond ändå tillbaka med Bond temat och allt. Ja, jag tycker ganbärden jag tycker är ja, nästan en av de fulaste i hela serien. Ja, själva designen är ju bra. Men... Han går ju. alltså, Hela, hela gambärden passar ju filmen för den är vrålsnabb. Allt går så jävla fort. Måste vara den snabbaste Gärtan. Ja, han tar ju två steg och sen skjuter han typ. <laughs> och blodet rinner ner som att någon liksom har Jag vet inte, skjutit av någon huvud eller någonting Och det är liksom så här: Ja nej, det, det är inte bra Jag tycker inte ens eh, musiken är bra Jag tycker inte Arnolds musik är bra, den är för tunn Tunt orkestrerad eh, Vilket jag inte gillar Och där var Quantum of Solace mm. Ska vi ta och lyssna på lite musik Ja, jag pratade precis om det Så att jag kan ju ta över Yes, lite musik. Eh, och i och med Casino Royals omedelbara succé så fick ju David Arnold självklart förtroendet igen eh, Och han fortsatte här på den redan inslagna banan med en mer seriös och jordad ton i musiken Vilket jag uppskattar eh, väldigt mycket eh, Och det är storslaget när det ska vara storslaget och minimalistiskt när det ska vara det eh, Och den första artisten som det ryktades om skulle göra titellåten till Quantum of Solace Var ju som vi sa eh, tidigare ingen mindre än Amy Winehouse och både där och då och i efterhand så tycker jag att det skulle varit otroligt intressant att höra hennes version av en bondlåt. Tyvärr så blev inte så fallet utan det enda som gjordes var ett så kallat backing track bestående av akord och en groove utan någon text och melodi. Amy Winehouse var uppenbarligen själv sugen på att göra en bondlåt men hennes löfte om att komma på en titel och skriva text infriades aldrig. Och då fick de tyvärr gå vidare med andra artister. Och eh, artisterna som till slut gjorde låten var Jack White och Alicia Keys eh, Och här var det så att Jack White själv hörde av sig till Lia Wolak Som var Executive Director of Worldwide Music Division på Sony Jag vet inte vad det ska översättas till på svenska eh, Men hon var någon högt uppsatt chef inom musiken där eh, hon tyckte det lät intressant att Jack White var så intresserad och brann för att göra det eh, Så han fick chansen eh, Och ja, eh, sen blev det ju som det blev men Lite intressant kuriosa är att Medan Jack White satt och mixade låten Så tittade han på de flesta titelsekvenserna i serien Och hittade snabbt en favorit Rent musikmässigt Och det var ju temat från Honor Majesty's Secret Service Han har även sagt att Riffet i Seven Nation Army Är bondinspirerat Och då kan man ju tänka att det är ganska likt Nyssnämnda tema Och ja, låten han och Alicia Keys gjorde Det var ju Another Way to Die Och vi har redan sagt vad vi tycker om den Så jag tycker bara vi lyssnar på den Another inch of your life Sacrifice for your brother In the nick of time Another dirty money Heaven sent money Turning on a dime den används lite i filmen men inte så mycket på soundtracket eftersom den mer eller mindre saknar melodi och det är ju synd för att en titellåt ska ju enligt mig alltid kunna användas i filmen och agera som tematiskt material och grund egentligen för musiken i stort men Arnold skrev istället ett kort tema som fick agera filmens huvudtema på ett sätt och som sen i slutändan kom att bli en hel låt till ingen mindre än Shirley Bassey No Good About Goodbye heter den och det har ju varit lite twister av och till egentligen om han skrev den till filmen eller om han skrev en bit av den och sen övergav den eller om, om det bara var eh, en del och sen skrev han låten sen. Men eh, min uppfattning i alla fall och det jag har läst mig till är att det inte var en föreslagen titellåt till filmen utan att han avskrev ja, låten ett par månader efter musiken eh, till Quantum of Solace var färdig eh, och sen släpptes albumet The Performance of Shirley Bassey 2009 där låten också är med. Men jag tycker vi tar och lyssnar lite på det här temat och hur det används i filmen. Det var Time to Get Out, The polio, Somebody Wants to Kill You, Pursuit at Port-au-Prince, Green and Camille, Talamon och I Never Left. Och sen tänkte jag också att vi kan lyssna på hur låten blev. Också. Så här kommer No Good About Goodbye med Shirley Bassey. No Ja, jag la ju fram min åsikt vad, vad tror ni? Tror ni att det var en föreslagen låt eller tror ni att det var en del av en låt eller vad, vad tror ni? Jag vet, alltså jag tror ju att det är Arnold har haft en låt i tankarna som han ville skriva till filmen. Sen kanske det var så att han aldrig eller han visste att han inte fick skriva en låt i filmen så kanske han direkt övergav det. Men det känns, det är ju för likt för att det inte skulle ha Idén, idén måste jag satsats under filmens gång, eller? Ja, jag, jag vet inte. Det är ju som, som sagt, var med Electress tema också under Worlds.nuff så skrev han ju det. Och sen så eh, under filmens gång visserligen så skrev han. Låten tyckte att den passade med text. Så att, det kan ju mycket väl vara så som, som jag tror att det är, Men det är, det är mycket möjligt att han bara inte vill säga att han <laughs> föreslog en låt och fick den nekad. Han vill rata pratad. Ja. Jag tror absolut att han skrev den med filmen i åtanke. Mm. Nej, för texten är ju, innehåller ju Solvus bland annat. Och det är inget vanligt ord på det sättet. Men ja, det är ju någonting vi aldrig får svar på. Men det jag har läst mig till i alla fall skulle tydligen betyda att han skrev den efteråt. Men ja, ett annat tema som förekommer genom hela filmen i princip är kvantumtemat Som spelas för första gången när Camille besöker Green på Haiti. Och temat har ja, ett nästan tentakelliknande sound eller ormliknande sound som för mig känns väldigt mystiskt och väldigt kvantum framförallt. allt. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur det används i filmen. Det där var Green och Camille, Somebody Wants to Kill You, Pursuit at Port-au-Prince, No Interest in Dominic Green, Night at the Opera, DC3, Target Terminated och Perla de las Donas. Och Camille har ju också sitt eget tema och egna instrument egentligen, det är ju panflöjt och temat, det låter så här i filmen. Det där var Green and Camille Camilles Story och Perla de Dunas Och sen har vi också Ett hemd som jag vill kalla det Spelas i ett par spår I filmen Och ja, jag tycker vi tar och lyssnar lite på det också Ni känner säkert igen det var Inside Man som det introduceras i då Somebody Wants to Kill You, Pursuit at Port-au-Prince och The Dead Don't Care About Vengeance och teman från förra filmen förekommer också såklart här mest framträdande är ju såklart Vespers tema det förekommer i viktiga scener när Bond tänker tillbaka på Vesper och, och sörjer kort och gott och jag tycker vi lyssnar lite på hur det används i Quantum of Solace här var What's Keeping You Awake Forgive Yourself, Camilles Story Och I Never Left Och de spåren där Vespers tema Förekommer i filmen Som jag har sagt också under filmdiskussionen Det är några av mina favoriter i hela filmen Eftersom de knyter ihop filmerna på ett väldigt bra sätt Och bondtemat förekommer också här men Som soundtracket i I det stora hela så är det rätt subtilt Aldrig för fulla muggar Om man ska säga så Förutom i eftertexterna och jag tänkte vi tar och lyssnar lite på hur bondtemat används i filmen. in Haiti, Field Trip Bolivian Taxi Ride, Pursuit at Port-au-Prince, Oil Fields och Perla de las Dunas och sen vet jag att du Rickard är lite svag för en del i Have You Ever Killed Someone när Arnold går bananas med pufforna <laughs> ja det är kul eh, Ja, och det är väldigt likt faktiskt en, ett soundtrack från 1975 inte hajen eh, men The Wind and the Lion som var Oscars nominerad eh, av Jerry Goldsmith faktiskt Something of value heter ett spår Som är ja, väldigt likt Där Goldsmith också går bananas Med pukorna Så jag tänkte vi kan lyssna på lite Först have you ever killed someone Och sen something of value från The wind and the lion Och, ja, favoritspåret det är ju väldigt kort faktiskt, det kortaste favoritspår jag har tror jag, men väldigt bra ändå och det är spåret som knyter ihop hela säcken, egentligen båda två filmerna, nämligen I Never Left för jag tycker det är dels så har du den här No Good About Goodbye slingan, och sen använder du ju Vesper-temat, och det jag vet inte, det känns som ett väldigt bra spår att bara knyta ihop säcken med, vilket jag jag gillar, och jag tycker vi lyssnar lite på det spåret, det är bara Väldigt kort. Ja, vad ska man säga om det här soundtracket egentligen, det är ju till dags datum Arnold sista, nu är jag ju helt övertygad om att han kommer tillbaka någon gång Men eh, som det ser ut, ja hittills i alla fall så är han ju inte tillbaka så att eh, hans, hans eh, tid som kompositör här har väl varit lite upp och ner Men de två senaste har varit väldigt väldigt bra tycker jag och det, han har verkligen mognat i och med Craigs intog i serien Och jag tycker att det, det är synd Och han, han, han måste komma tillbaka <går> Kort och gott Tycker jag i alla fall Utan att skallra om vad jag tycker om Nästkommande två soundtrack Men eh, jag tycker att det är ja, Kanske inte just idémässigt det mest komplexa För det tycker jag nog kan jag alla Men rent temamässigt Och hur, det, hur teman är utformade Så är det nog ett av de mest komplexa Soundtracken till Bond Att han det är svårt att urskilja temana. Vilket både är negativt och positivt. Men just i den här filmen så, så passar det faktiskt väldigt bra. Eh, och ja, nya teman som kommer in. Inte så värst minnesvärda egentligen. Men man känner ändå igen dem och tycker att de passar in i just Quantum of Solace. De känns väldigt mycket just i den här filmen. Och det är ju positivt. Eh, och jag gav ju Casino Real 9 av 10. För att ja, topparna där tycker jag är bättre än, än topparna här. Eh, Sen tycker jag att det här kanske är ett ja, jämnare soundtrack på, på ett sätt. Så att, ja, betyget, kort och gott. Jag säger det rakt upp och ner. 8 av 10 är det här. Jag tycker det är ett väldigt bra soundtrack. Det är synd att, synd att David Arnold byttes ut. Men det kommer jag berätta om varför och så mer. Nästa avsnitt där vi pratar om en film. Så det var allt för mig. Um, ja. ja, jag gillar faktiskt det här soundtracket väldigt, väldigt mycket. Dels för att eh, det är. Det är ju mycket jämnare än Casino Royale Och Casino Royale hade för vissa av de här extrema topparna. alltså vissa spår som är. Man blir bara nöjd i själen som Bond-fan och får höra de här spåren. Ja, verkligen. <laughs> ja. Eh, men nu kommer David Allen med ett helt annat typ av soundtrack som också är lite som filmen, liksom Udda för serien. Det är mycket, mycket mer subtilt. Eh, välarbetat på ett annat sätt. Det är inte liksom... Det är inte de här stora blommiga melodierna. Det är inte... Han visar inte liksom... Allting hela tiden i musiken heller. Eh, och därför ju mer jag lyssnar på det här soundtracket. Ju mer hittar jag. Och jag älskar sånt. Eh, för jag, jag tycker att det här är ett soundtrack som är... Som, som balanserar väldigt, väldigt bra mellan eh, där som, som jag gillar med bollmusik och något lite mer subtilt. Eh, och det är ett väldigt svårt att välja det bästa spåret därför jag tycker att hela. All musik, hela soundtracket som ligger på skivan. Det är nästan som en enhet. Det är svårt att plocka bort någonting. Jag tycker nästan allting är bra. Och då när Casino Real hade bitar som jag inte gillade. Så tycker jag att det här soundtracket vinner på det i längden. Och därför blir det här för mig. Det bästa soundtracket av... Eh, som inte Barry har skrivit helt enkelt. Eh, och jag vill ge det en 9 av 10. För att jag tycker att det är ett otroligt helgjute soundtrack. Och jag älskar eh, Arnolds sätt att använda bondtemat i, i den här filmen. Eh, visst det är härligt att emellanåt få liksom, hela bondtemat rätt in i kaklet. In your face. Men... Att använda bondtemat på det här sättet tycker jag också är väldigt, väldigt intressant. Eh, vad heter Bondin Bond in Haiti? Heter det inte spåret det? Ja. Mm. Väldigt, väldigt. Det också är också lite lokala färgerna med lite bondtema. Eh, ja, bara mi mitt eget lilla eh, bokavsnittsmusik kommer ju från... Eh, vad heter det spåret? Field Trip. Hjälp mig. Field Trip, tack. Det finns mycket sådana här små korta spår som är väldigt färgrika och väldigt härliga. Så att jag vet inte ens om jag kommer kunna bara plocka ut ett spår just. Jag tycker att hela enheten det är som en enda stor. Amöba. Där man... Jag vet inte om man, kan man gilla en amöba? Men det... Nej men det är ju som jag sa, en manet liksom med tentakler som ja, alla, är... alla sitter på samma huvud men det är lite mm. olika ändå. Och jag gillar alla de här teman som du har spelat väldigt mycket trots att de inte är den typiska Bond liksom larschen som vi är vana vid så gillar jag de väldigt, väldigt, mycket och tillför en bra stämning till filmen. Mm. Så att det här ligger mig varmt om hjärtat. 9 av 10 tycker jag är verkligen, verkligen värt. Ja. ja, det är ju långt ifrån Mujahedinen och Opium från uh, The Living Daylights och <laughs> de storslagna Helt annan typ av soundtrack ja, ja. Jag vill bara flicka in det, att det är ju, eh, han fick ju Arnold alltså skrev ju det här soundtracket på ett lite annorlunda sätt Han var ju med ända från 2007 tror jag det var eh, Att han fick små character reels, som det heter, små eh, ja, montage egentligen av karaktärer och platser och så skrev han musik till det. Och sen så skräddarsydde de det lite mer efter scenerna sen då. Eh, och det tyckte han var både lite skrämmande men befriande på ett sätt. har han sagt i efterhand. Så att, ja, det är lite intressant om man lyssnar på det och, och tänker efter. Ja, är väldigt intressant faktiskt. Och kul att jag fick spela lite Jerry Goldsmith också. Det, det har jag längtat efter. <laughs> <laughs> ja, eh, nej men soundtracket är ju precis som filmen väldigt actionpackad och attackerande och konfrontativ eller hur man ska säga eh, väldigt mycket actionmusik som dessutom är ganska bra nu. Eh, det finns ju även actionmusik som kanske inte är speciellt typisk bonsk men ändå väldigt bra, exempelvis eh, Pursuit at Port Chance som är ganska röjig, jag hade <laughs> tänkt säga röring men rörig låter som någonting negativt men den är liksom röjig och det är liksom det, det händer saker hela tiden och det är liksom bara smälter ihop till någonting som speglar kaoset i hamnen väldigt bra. Däremot tycker jag att action-musiken faktiskt blir bättre med filmen. Och bästa action-spåret kan väl tycka är Target Terminator faktiskt. Och det är precis som Rickard säger ett väldigt, väldigt jämnt soundtrack. Det finns... Och i stort sett inte ett enda dåligt spår på det men det är väl en sak som jag vill kom, som jag faktiskt vill säga eh, och det har, det har att göra lite med den här politiska korrektheten som vi var inne på tidigare för här är ju Arnold väldigt politisk inkorrekt kan jag tycka eh, när han i stort sett sopar undan en hel kontinens musikaliska arv och dessutom reducerar det till att han har ett enda instrument som är panflöjt som inte ens är specifikt i Syd- och Centralamerika. Det finns över hela världen. Och det känns som att det var typiskt. Liksom, att, liksom ah, Nu ska vi till Syd- och Centralamerika, men då slänger vi in panflöjt. Mm. Och, nej, jag gillar inte det. Jag vet inte, panflöjt är väldigt svårt att, att använda. Ingen klisché ska jag säga, men det är, det är något man ska ja. hålla sig från att använda. Det hade varit betydligt häftigare att använda panflöjt i... Eh, om de är i Medelhavet någonstans, eller i Asien, men... Han, inte i Sydamerika. Ja, det finns ju egentligen en film som har klarat av att använda Pantleyt. Och det är ju Taktärning. Så allt annat känns som billig romantik smörja. Liksom. Ja. Inte just här, då, men <laughs> överlag. Ja. Nej, men, det är ett väldigt jämnt soundtrack. Jag tycker det är snäppet sämre än Casino Royale. Men det är bättre än äh, Arnold's... Två första, som jag tror att bägge två har en sjua från mig. Så det är väl åtta. Det mest logiska betyget. Bästa spår. Hjär, jättesvårt att välja. Jag, jag drar väl till med Forgive Yourself. Helt enkelt. Så, Emanuel. Ja, alltså jag gillar det här soundtracket. Ingen förvåning där kanske. Richard tog det mesta jag ville säga. Ehm... Håller med honom i princip allt Det är ett av mina absoluta favorit-soundtracks Svårt att rankra det i förhållande tillsammans med de andra Men jag anser väl att det är uppe tillsammans med Barrys bättre soundtrack Som vi säger så För att vara lite diplomatisk Och ja, men det, det passar verkligen filmen just det Hur Bond rör sig, vart Bond är Det är sån jäkla drag i det som gör att Jag har väldigt lätt att sätta igång det här soundtracket och lyssna på det för även om det är rätt långt så går det ändå rätt... Det går förbi rätt snabbt. Om man lyssnar på Jag brukar lyssna på det ibland på väg till jobbet. Så det är rätt skönt att höra. Eh, så om man väljer ett favoritspår så blir det desto svårare. Just eftersom att som helhet fungerar det så pass bra. De flyter ihop och det man känner igen många teman i, i, i varandra. Och så, där. så att... Bästa tema... Jag står och velar mellan ett par... Eh, det är svårt att säga, Oilfields är jag väldigt svag för Så det är en av mina favoriter I Never Left, lika där, riktigt riktigt bra Och även Time to Get Out of the Palio Måste jag välja något av dem Då blir det nog Oilfields ändå Som jag tycker känns väldigt väldigt klassiskt bond Men väldigt modernt också jag hoppas ju precis som ni andra att Arnold kommer tillbaka För det känns som att vid det här laget när han gjorde Quantum solle Så var han väldigt bekväm i sin roll som kompositör till Bond Och han hade utvecklats och hittat sin stil väldigt väl Och då känns det lite Ja det känns snopet. snöpligt ja. Att hans... ja men snopet att hans karriär inom Bond eventuellt det slut Nu när det har blivit så pass bra Och det visar att han har en verklig förståelse för hur en Bondfilm ska låta och hur det ska vara, både i förhållande till karaktären och även till platserna och hur action musik ska vara. Så att jag slänger upp den här på en, på en otroligt stark 9 av 10. Och det här är en, så bra det blir utanför John Barry. Ja, jag har nog får se till att komma tillbaka. Verkligen. Ja, absolut. Eh, och då så ska vi försöka sammanfatta Quantum of Solace. Mm. Oj, oj, oj. Och då tänker jag låta Otto börja. Ja, trevligt. Eh, så kan jag gå sen. Men nej, <laughs> det, det, det är ju som, som du, ni, ni vet, och som ni kanske har märkt, ni som lyssnar, att det är ingen favorit hos mig i den här filmen. Jag tycker att det är för mycket av det jag vill ha i en Bondfilm som saknas, eller som finns, men som är gjort på helt annat sätt än vad jag vill att det ska vara gjort på. Och det är ju just skurken, ingen eh, ja, skurk som jag kommer ihåg. Eh, jag tycker inte Storyn eller motivationen för skurken Är särskilt eh, bra Det är inget jag faller för eh, Bonds frisyr om man kan ta upp den Som ett, eh, ett klagomål Och Bond som sådan. Jag tycker inte han är så värst bondig I filmen, han känns mer som en Som en mördarmaskin som går lös I princip eh, Och det kan låta lite hårt Men det är, ja, det är så jag tycker <laughs> Och eh, Jag tycker att alla locations är, är bra, men de används på lite generiskt sätt. De är mest bara där. Och det är ju det som är ja, meningen med locations egentligen. Men att det, det används på lite fel sätt, jag tycker att de borde använda det mer, mer de ställen de är på. För nu är det väldigt mycket hopp mellan Haiti, Österrike, det är London, det är Bolivia, det är Kazan. Så det, det är väldigt, väldigt hattigt kan jag tycka. Och en av ljusglimtarna i filmen är ju faktiskt musiken. Som alla vi verkar tycka egentligen. Och um, jag tycker väl att Dench är väldigt bra i den här filmen. Jag tycker hon är väl kanske den bästa skådespelaren tillsammans med Mattis Giancarlo Giannini. Um, jag tycker att det är ett väsentligt steg tillbaka från Casino Royale i kvalitet. Och en uppföljare för mig ska i alla fall ha lite... Det samma stil som filmen den följer ifrån och det tycker jag inte att den här har, det är en sån tonal skillnad vilket jag ja, ja jag, jag tycker inte det är så ja, det känns inte så bra att det är en så stor skillnad på känslan, det hade varit bättre att få någonting i stil med Casino Real för mig för att jag skulle kunna ja, känna att de hör ihop, de här filmerna eh, sen finns det ju såklart beröringspunkter i form av Vesper och, och Måns motivation i filmen, men inte tillräckligt mycket för att jag ska tycka att det är bra eh, Och ja, betyget För att gå på det då För att sammanfatta lite snabbt Jag vet inte riktigt vad jag ska Den är ju, den är ju bättre än där när du dig ni kan vara lugna <laughs> eh, Den är bättre än där när du Day Sen har jag ju ja, Diamond Star Forever på 3 av 10 eh, Och jag tycker väl att den filmen är bättre Än Quantum of Solace egentligen så att, ja, jag slår hellre på Diamonds of Forever och tycker det är en bättre bondfilm än Quantum Så att jag måste nog ge den 2 av 10 eh, Ja, 2 av 10 blir det eh, Och då tycker jag att Emanuel kan fortsätta <laughs> Det blir intressant <laughs> Ja <laughs> Ja. You're breaking my heart Otto när du säger 2 av 10 Om jag börjar såhär Quando såldes nästa år den första gången på premiären 2008, har jag gillat den den har väl egentligen alltid legat i min topp fem. För det är någonting som verkligen klickade rätt för mig med den här filmen. Och när åren har gått och jag har ändrat min uppfattning om många, många Bond-filmer. Jag har ändrat min syn på Bond fram och tillbaka. Så har ändå alltid Quantum legat i topp. Och nu senaste året, ett och ett halvt året, så har den gått så pass högt upp. Att den ligger på plats ett faktiskt. Och det måste komma som en chock för många med tanke på att den är så obondig som många anser att den är. Och jag tycker inte att Quantum of Solace är bäst på grund av att den inte är bondig. Jag vet att många som många som kritiserar de som gillar den här filmen säger att det är lite postmodernistiskt att, i ifrågasätta lite för subversivt. Den, den drar emot allt vad bondfilmen står för. Men jag känner att essensen av en bondfilm finns så tydligt i Quantum of Souls som jag ser Quantum Mosollis då tänkte jag osört på Connerys tre första. För det är som samma driv i dem när Bond står i centrum. och Det är som samma stil, vi får samma kvicka no-nonsense-stil. Med en väldigt komplex, roll, komplex karaktär i centrum. Och liksom, det känns som att Mark Forster med Quantum Mosollis lyckades att göra en enhetlig film som drevs helt och hållet visuellt. Och audiovisuellt Jag menar, allt ljud Allt vi ser, all musik allt Allting spelar i ett enda mål Och det är för att vi ska se Bonds känslomässiga resa Jag menar, jag har gång på gång argumenterat För att klippningen är ett stilistiskt val För att vara subjektivt Från synvinkel Och ja, man kan acceptera det Och man kan väl att inte acceptera just det synsättet Men jag har valt att köpa det synsättet Och jag tycker det därför fungerar så otroligt bra Jag menar jag skulle kunna sitta i flera timmar och diskutera Kronosålles varför den lyckas i sitt mål. Men det tänker jag inte göra. Utan jag anser att det här är en Bondfilm som låg rätt, helt rätt i tiden. Och om Kron eller om Krasino Real var, ja, om, om det var ett steg framåt så var det här Kronosålles tio steg framåt. På både gott och pont. ont. Det känns som att Casino Real har fortfarande foten i det gamla Ion I deras tänk med deras team och så. Solles är väldigt medvetet modern Och eh, Den gör det så förbaskat bra Helt enkelt Och eh, jag har ju berättat det för er många gånger förut Men min relation till Solles Är att ibland så liksom, när man har en jobbig dag Eller jobbig kväll eller whatever Så är det någon typ av tröst att titta på den här filmen För ibland är det som att det är den Ultimata escapismen för min del Att transporteras till Bonds Och till Bonds psyk och bara åka med på den extremt laddade resan som man gör i den här filmen och den har en viss fördel att den är kort och att den är väldigt koncis och så och det är väl just det där att Mark Forster är medveten om vilket manus han har och vilken värld han har att spela med och kan göra det helt ultimatiskt, det känns som att många andra regissörer i serien har liksom tappat bort sig lite i vad som en bondfilm ska vara i deras synpunkt och därför gjort parken eller Um, och det kommer definitivt definitivt komma till i de uppkommande avsnitten Men att det här är en helt gedigen film som alla som i alla faktorer går åt ett och samma mål Jag menar Matthew Malric, fantastisk som styrk, en av de allra bästa Daniel Craig gör ett, en otroligt bra prestation som Bond Han är ja mångt mycket lika bra som i Casino Royale Kanske till och med lite bättre Eftersom att hela filmen fokuserar på honom och hur han är Han har mindre dialog och leka med visserligen Men ja, ah, det, det han lyckas göra är så Det resonerar så troligt med mig och min uppfattning av hur Flemings bond ska vara Och vi har Judy Dench som vi pratar om, Oliver Turlenko Anatol Tobman som Elvis Och Jeffrey Wright som Felix Lighter Det är en alltså, Grym skådespelar Skara Och fotot av Roberto Schaffer Har jag inte nämnt men jag måste slänga in det Det här är den bäst fotograferade filmen Den är lika bra Eller li bättre än On The Majesty's foto Dennis Gassners scenografi Fantastisk Och Min kritik och mina åsikter om Crown Gör sig bättre i skriftligt format Känner jag nu när jag sammanfattar filmen Men att jag stoppar nog där genom att säga att det här är Ja Den är inte helt perfekt Det är den inte Den har vissa problem Och jag tror inte att någon Bond film någonsin kommer att vara perfekt Men att den ligger väldigt nära Hjärtat På något vis Att det är en film som resonerar väldigt djupt hos mig Och det är väldigt viktigt För även om jag gillar den mer lättsamma samma sidan av Bond Roger Moores filmer och Connerys filmer Och Brosnans delvis där. Så är det här ändå väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag vill nödvändigtvis inte se en till film i stil med Quantum of Solace. Det vill jag inte utan jag uppskattar att den är så pass egendomlig kanske. Och att den är så pass modern men ändå så retro som den faktiskt är. Och eh, som sagt, jag gillar Bond otroligt mycket och allt vad det står för. Men ändå så kan jag uppskatta vad det är annorlunda i det hela. Även om jag förstår att till exempel du inte liksom gillar Juan för att den går så pass långt ifrån vad Bond traditionellt för kanske står för. Men jag ser det som en medveten tillbakagång och ändå ett steg in i framtiden. Så att för mig är det självklart att Juan får 10 av 10 på så många anledningar. Och eh, jag hade kunnat fortsätta men jag väljer att, att avsluta det. Så 10 av 10 det här är min, min favorit Bondfilm. Så tack för mig. Ja, är det någon film som har börjat med så här två vitt skilda betyg? Du vet det tusan alltså. Två av tio och sen kommer tio av tio. Det har nog aldrig hänt, tror jag. Ja, herregud. Ja, jag tar över dem. Gör det. Jag kan väl säga, Quantum of Solace är väl lite 2000-talets License to Kill för att bägge två har enorma problem med bilden av Bond. I bägge filmerna så reduceras nästan Bond till en egoistisk mördare som bryr sig om sig själv. Och här har man försökt lösa det genom att man får in själva storyn med kvantum som kan driva. Problemet är att det görs inte tillräckligt bra. För Bond blir ju ändå en dra Och det hade funkat så mycket bättre om Bonds jakt på hämnd hade liksom blivit en eh, vad ska man säga, en del av uppdraget och uppdraget att driva filmen snarare än tvärtom. För här känns det som att hierarkin mellan Bond och M antingen så raderas den eh, helt så att de är jämnbördiga, eller så blir det till och med att Bond står över M i hierarkin. Och så kan det absolut inte vara. Eh, jag kan inte se som Connery gå in till Bernard Lee och eh, få ett uppdrag, och sen så reser sig Sean Connery upp och säger, ja ah, men du kan dra åt helvete och så går han därifrån, och sen sitter Bernard Lee och puffar på sin, på sin pipa och muttar något om att han litar på Bond. Jag kan inte köpa det och läser man boken också så tycker jag också att det är helt uppenbart att det finns en ömsesidig respekt och det är helt klart att det finns en hierarki och den hierarkin försöker man upprätthålla med i visst mått skådespel men de har de har alltid en respekt för varandra och det finns en hierarki. Sen kan man leka med den och försöka utveckla deras relation till att bli mer modern, inte så hierarkisk men det måste ändå finnas en hierarki där och i den här filmen känns man som att det är snarare Bond som påverkar och driver M på ett sätt som jag inte gillar. För det här... Det är en sak att M tar in information från Bond och därifrån fattar beslut och så vidare. Men här känns det som att Bond bara ber M dra åt helvete två gånger i filmen. Och M ska bara köpa det och säga nej men, ja men, mutter till någon annan, ja, men jag litar väl på honom så han kan väl få göra lite som han vill. Jag tycker inte det här funkar. Ehm. Det finns vissa moment där jag tycker att det finns en barnkänsla precis som finns i Lives to Kill för jag tycker också att kritik mot Lives to Kill är lite för enkelspårig uh, ungefär som jag är nu mot Quantum of Soles då uh, för Lives to Kill så räddas av att det finns vissa scener som de faktiskt har tagit från uh, böckerna uh, och tagit in i filmen och de scenerna tycker jag är bra och räddar lite bilden av Bond i den filmen här finns det ett par till och det är exempelvis scenerna med Mattis och ett par andra Eh, sen det politiska temat, åh, man kan väl göra en bonfilm politisk men för Guds skull, ta inte det mest uttjatade temat som finns alltså vi är trötta på att höra om amerikansk oljeimperialism det var liksom Gulfkriget, det var 25 år sedan, det var uttjatat då vi läser om det varje dag på varenda debattsida det görs tusentals filmer, tv-serier, dokumentärer, det är Facebookgrupper och är allt möjligt Ta inte det där till en bonfilm och gör det till ett tema. Nej. Om ni ska göra den politisk. Det är, det är uttjatat. Och jag tycker inte alls att det funkar som ett, ett, ett politiskt tema för filmen. Nästa problem som den här har jämfört med Life's New Kill. är att actionsekvenserna i stort sett är genomgående bra i Life's New Kill. Det är inte här. Och jag skulle väl även säga att. En sak som dock har gemensamt är att bägge filmerna är. Ganska fula i sina miljöer. Jag eh, kille är ju snäppet fulare. Men jag tycker det är konstigt att man kan få de här miljöerna. Med Haiti och La Paz. Som borde vara en jättespännande miljö. Och få dem att se så ointressant ut. Platta och tråkiga. Men nu när jag själv lite. Så får jag väl ta upp lite sånt som jag gillar. Och det är ju speciellt senare med Mattis och Bond. Där, där lyfts ju filmen helt. Även hela delen är ju. Fantastisk och Judi Dench, även om jag inte tycker att själva hur Ems och Bonds relation är i filmen är som jag vill ha den och som jag tycker att den är i böckerna, så är Judi Dench helt fantastisk. Och det finns några ströscener här och där, bland annat i La Paz eh, framförallt, men några scener här och där som faktiskt är ganska bra. Och det här med att filmen ska vara snabb som en kula, det är väl lite paradoxalt för... Och Innan sen kan jag tycka att, den att det ligger filmen till last För att jag hade velat se Mer utvecklade M-scener Där eh, Där Bond inte liksom, Berändra av helvetet för det första Men ordentliga M-scener Inte där där liksom halvmasyret vi har i London Utan ordentliga M-scener Att vissa scener i filmen kan ta lite mer tid på sig Å andra sidan När filmen är som den är Så tycker jag att det är skönt också Att den är ganska snabb För det blir liksom, det blir en skön injektion bara, och sätta sig ner och titta och bara dras med i det och bara liksom, ja jag vet inte åka med på den här vilda berg och, och betyget får väl någonstans vara där på samma som last Kill och även eh, Tomorrow Never Dies exempelvis med Pierce Brosnan och att det är där någonstans ligger och det är en 5 av 10, 5 av 10, jag tycker det, det ligger på den nivån. Det finns några stora problem. Hade man löst de problemen så hade den här filmen blivit mycket bättre. När Tomorrow Never Dies och Life's Killar massor med små problem. Så har den här 2-3 stora problem. Lös man dem så blir det här en kanonfilm. Eh, men det blir bara en 5 av 10. Så fortfarande en bra film, men... Ah, det finns mer. Eh... Och då är det bara Rickard kvar. Bara jag. Den här gången jag såg den, jag såg den två gånger- så blev jag väldigt förvånad. Jag har alltid tyckt att det här är en film som har haft potential- som den aldrig har lyckats nå upp till. Men den här gången så hittade jag någonting i den- som jag faktiskt verkligen gillade. Den är, som vi har pratat om- som jag håller med om att den är rörig. Både i handling och lite delvis i... Det är inte bara klippning utan också lite hur kamerarbetet är i, i actionsekvenserna. Eh, och så lägger man då på det också lite för mycket locations och väldigt mycket exposition som trycks in. Som man ska då förväntas kunna ta till sig eh, på en tittning och det gör man inte det är ju knappt fysiskt möjligt att göra men det som jag verkligen gillar med filmen är att jag tycker att den är otroligt vacker och jag, då till skillnad från Emil älskar verkligen locationer som vi ser då visst de är inte som vi är vana vid glorifierande utan det är mycket ögonblicksbilder det är mycket bakgator men jag tycker det är ofantligt snyggt och att det är verkligen den här känslan av att vi är på plats. Ja, det står en snubbe i bakgrunden och, och stryker en skjorta. Det är en hund som går förbi det. Det är någonting härligt med det som, som tilltalar mig väldigt, väldigt djupt och ger mig väldigt god känsla av att det här är verkligt. Och det. är Jag gillar den touchen faktiskt. Um, och också att, att filmen då också det leder till att det, jag tycker filmen lyckas balansera eh, just mellan det här lite ovanliga och nyskapande och tradition för jag tycker att Quanto Monsoles har ena benet ganska tydligt i den här klassiska 60-talsbonden eh, men samtidigt så är andra benet i en väldigt modern värld och en väldigt Hård bond, som vi är lite ovana vid. Men på något sätt så tycker jag ändå att de här två delarna kopplar samman. med För en del av mig kan verkligen se Emils argument. Att det inte på alla sätt är rätt i hur de porträtterar sina här filmen. Fast samtidigt på något sätt så accepterar jag det. För att jag ser lika stor del klassisk bond i det. Och det märkliga är att jag tycker att de här två pusselbitarna faktiskt sitter ihop. Eh, och jag tycker att Craig gör faktiskt sin bästa prestation här. Jag tycker han är jättebra i allt han gör i den här filmen. Eh, och kanske en av de bättre prestationerna som Bond i hela serien. Det är bara någonting med hur han, han är så... Han bara är Bond i den här filmen. Det är så självklart. Eh, I Casino Royale så var han lite... I vissa scener var han inte helt trygg. Inte hundra procent. Men här är han hundra procent. Karaktären Bond. Så som han porträtterar sig i den här filmen. Vare sig man accepterar eller inte. Men vad han gör tycker jag är väldigt väldigt bra. Um, och jag har sagt att jag gillar Green. Väldigt mycket. Uh, Camille är bra. Jag gillar att hon. Jag är ju inte lika sold på henne som. Som, uh, som ni kanske verkar vara. Men det jag gillar är att hon vågar bryta när bondstrukturen att hon går ifrån bond på slutet det är inte den klassiska bruden det är, det är klassiskt bond med en modern liksom ja. jag vet inte hur många gånger jag sagt ordet twist i den här podden men <laughs> um, och också actionsekvenserna tycker jag är väldigt bra, de flesta de inte, inte alla funkar från början till slut men, men jag hade samma problem med Casino Real att vissa actionsekvenser inte riktigt funkade och här är väl lite samma sak. Jag tycker det håller ungefär samma nivå, fast axelsequenserna är helt, helt annorlunda. Jag tycker de är väldigt underhållande att titta på. Även om de inte alltid är helt stringenta och förstårliga. Och förknyta ihop säcken så, till viss del, så tycker jag att det här är. Ett bra sätt att visa på hur man kan göra en modern bombfilm. Och hur man kanske bör göra en modern bombfilm. I alla fall i de aspekterna som, där jag har varit positiv. Eh, och hade man då lyckats lösa de andra små detaljerna. Hade man lagt till. Eh, vissa scener. Eller förlängt vissa scener. Eh, med lite mer förklaring. Lite mer. Gett mig lite mer förståelse. Eh, och kanske varit, haft, haft några till veckor. Och liksom. Klippa och dona lite med aktiesekvenserna. Så tror jag att det hade kunnat bli. Riktigt, riktigt bra. Um, men Jag tycker ändå att. Um, det, är en, det, är en, det är en sju av 10 För mig. Jag tycker att det är. En, en ganska stark bondfilm. Um, det, det är faktiskt. Inte långt ifrån att väga upp till en åtta. Men den. den, den som enhet. Så håller den inte riktigt upp till Casino Royale, till The Spy Who Loved Me det är inte riktigt på det sättet som en bondfilm, film men det är en väldigt väldigt bra film i sin egen, egen rätt um, så att uh, jag måste ändå säga att jag är ganska nöjd med den här filmen uh, och 7 av 10 är ju ändå bra betyg um, och inte ett, det är inte ett långt steg ner från Casino Royale det jag tycker jag är ganska bra, faktiskt tack och hej <laughs> ja. Ska, uh, Vill någon tillägga någonting? Någonting mer? Nu vill jag dricka öl. Nej. <laughs> <laughs> det var varit trevligt. Men först så måste vi säga hejdå då till, till lyssnare. Ja. Ja. Uh, och uh, tacka Agent 07.nu och from Sweden with love. Ja. Och så tycker jag att vi för en gång skulle slänga in tack till Lars som gör våra loggor. Absolut. Han får för lite cred tycker jag. Ja, verkligen ja, ja, Nej, han får ju inbördeskrädd av oss Men ja, det får utåt sett så här. Men uh, utåt sett, tack Lars ja. <laughs> e Och e nästa gång så ska vi inte Prata Bondfilm faktiskt Eller jo, det ska vi väl göra Men vi ska inte prata Skyfall nästa avsnitt kommer Det får bli en liten överraskning kan jag väl säga Det kommer ja. att bli en liten specialpodd till nästa ja. gång Ni kommer märka på titelnamnet sen på titeln på ja. avsnittet Kommer <laughs> ja. ni märka vad det handlar om <laughs> Mm. Så vi hörs igen ja. ganska snart. får ni ha det jättebra tills dess. Ja, till dess. God jul. Ja just. Det. God jul. God jul till alla lyssnare. Mm. Så får ni gotta i vårt specialavsnitt kan man väl kalla det. Ja. Härligt. Har du gött nu? Tack för idag. Ja, det har Hej då. Ha